یاو د سبب دی او یاو د دې علت غایده سبب د شياب ساقب هغه دوه برقي روانو آپسې ټکر دي او غایره دي اگر رجم لشيات وي دي فرق نشته ساينسي تحقیق کوي او قرآن وینا وا تدناله غذابه السیروللهځه کفرو چا د پااره چې کوفرې کړې پر خپ اواضابو جان غاضاب د جاننم دی دا کاره مررج د ضاول قوفیا کا چې غدوه شد کې او ریب پاه شقا صوت شداً اوز تفورو حال داه چې تغلي جوشيي تقادو تقو نزدید ته تمیذو تتخرق چوچوی او گدا اوشلیګ مین الغیر د حسینا انه داوس تا تکادو من تمیذو مین الغیص برابر تمصلو لیکي چې اور د دو دوزخ دانه وړه قبيله د جماعه د مهزنه بلکې دا اور دا حسلری دا حسلری او د اراده لری نقویا متصفته د په احتساب د حیوانیت باندې تحریف تا حیوان جسم نامی ده حساس متحرک بلی راده ده دوزخ والا اور ده عشت لری حرکت بلی راده لری تکارت تمیز من الغیس کل ما اولقی فیها فوجن کلچ و غضورش دیکی و ڈلا سالهم خزنت و تپوز بکی دینا خزنت و دارو غگاند ده دوزخ علم یاتكم آیا نورا غلطاستا نظیرن رسولن پیغمبر قالو دوی بوئی بالا او قد جا انا راغلی ومونتا نظیرن پیغمبر فکذبنا تکزیب کری ومونگا وقلناوی لی ومونگا نئی ناظر کری اللہ تعالی من شین اس شید ان انتم نئی تاسو اللہ فیض والا لین کبیر مگر پو گمرا نو ان انتم دا جملہ یا خو قول دا احل نارو دے چه کوئی انبیاءو او یا قول دا ملائکو دے چه کئی بے دیتا نغا وقتی او یا قول دا رسولانو چه کوئی و دی احل نارو تا با دنیا کی دری تاویلو شبکی وقالو و ایبدا احل نار لو کننا نسمغو کهو مونگا چې او دمو او ناقلو یامو پویا لرلی انو ما کننا نبو مونگا فی اصحاب السعیر پا ملگرد دوزخ کې فا طرفو فا اقررو اقرار بو کې دوی بزم بین په گناه پا الفسوقن فسلع نتی لی اصحاب السعیر دا ملگرد اور دو پارا کسان یخشو نربو شیری کی درخ پل نبلغی بی پا پتا لهم خيره دنيا و اجر كبير او اجر ليده يخشون ربهم بالغيب اي يخافونه حيث لا يرى احد من الناس چې خدای نړۍ داسې کیفیت باندې چې له چا انسان نظر پېنه لګي واسر قولكم ابيجروا به ا پټکوي خبر خپل یا جهار کوي پدې د الله تعالی عالم دي به ذات صدور به ما في القلوب الا یعلمو من خلق خبردار الا یعلمو من خلق الا یعلمو حمزہ اولانا فیاء الا یعلمو آیا نپوئی جی من آغا سوک خلق نو دا انو غلیم بزاعت صدور دا غلط تے او دا الا یعلمو دا غلط الغلط الا یعلمو من خلق آیا نپوئی گیا سوچ پے دا کول کړي پوئی جی یعلمو بوېږي او هو ال لطيف الخبير ده الله تعالى لطيف بارك بينه خبير خبردار ده هو الذي الله غزا ده جللكم لرزا ذلولن كرزول طازمکا ذلولن مزلله مسخره فامشوا في مناكبها وتكوي في مناكبها في طرقها منكب اوګي توي دزمکي اوګي نشته في طرقها په اطرافه اخوررا کوی د رزډله تعال نه د الله تعلا ته ان شروعو اللباس او آمتون آیا په ن شوې تاسو دا غزات پاسمان کې د یخص په به کومل اره چې کې تاسوبانې ځمکه فضا یا انو ناګه دازمکه بعد تموته تتهه کو کوم الله تحت نره نور بربانې کې هم آمتون ام امنتو ا کناپا امنشوی یی من دا غزات نا چی پاسمان کې دی ان یورس السلام علیکم ان یمطر علیکم چرا اوری تاسبان حاسبا حجاراتا کانی فستالمون ان پویبش کې فنذی چې سرنګره انزاری یرا ول سما ولکد کذب الذین انزاری او غزابی وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اتَّاكِ الْفِرَقُ تَكْذِيبَ كَرَوْ آ کسانو چې مخکره دوی فكيف کان نكيري انصرنګ او كيف کان نكيري اي غذابي او لم يلو آياتين ګوري لتوي مارغانو ط فوقم د پاسره دوی سوافاتن سوافاتم باسطاتن اجنحتهن چي قبل ودرې وَيَقْبِضُ نَاجِنَ حَتَّى أُلْقَبِسَ كَيْ وَذَرِخْ بَلِ مَا يُمْسِكُونَ مَا يَحْفَظُونَ عَنِ السُّقُوطِ نَمَحْفُوظَ دِ الپری و تو ن مګر رحمان د الله پارشه بیناده اَمَّنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ اَمَّنَ هَذَا الَّذِي بَلْ مَنْ وَالَّذِي سُقْدِيَكَس هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ هُوَ چې غا امدات کوونکو استاسو د یم سورونکو چې امداد کوي تاسو مل دونر رحمان په مقابله د رحمان کې نه دي کافران الا فی غرور مگر دوکه کې له امن ها ذی اكن سو د اکس چې رزق در کوي تاسو ته انم سکرس کا که بلکی الله تعالی رزق دې دو بلجو فی عطور و نفور بلجو دین نوتی دی دخلوب شد فی عطور پا غطو که غطو تغدیده ونفور غنیل ایمان اپا تیخت ده ایمان که فمین یم شی ای آغسو که یم شی مکبن تک کئی ده مکبن غلاو جی افمین یم شی مکبن غلاو جی ای آغسو چه روانی جی ده مکبن غلاو جی پا شابانه سرات مستقیم نا مکبن غلاو جی ده نا چه ده پا دا محاورا دا مقب بن علا وجهی چرین پشار وانده احدا آیا دیخ رسیدن کنی مطلوب دا اکن آسوک چی تک کئی سویین نیخ پنی غالا سرات مستقیم پلار نیغا تورتو ایلا تالا غزا دی انشاکم انشاکم خلقکم چی پیدا کری تاصلا و جعل لکم و ادرکړه تاسو لا اسمع غوګونا ولبصاراسترګي والافیدازونا قليلا ما تشکرون ډیر لګ تاسو شکر کوئ ته الله تعالی غزاد دے زرعکم انشرکم چه خو کړی تاسو لا فلارض پزما کې ویلي عبد الله تعالی تاسو شرونا تاسو بجم کوئ شي ويقولون ويدم طه ذلواد کل بيدا وادا این کنتم صادقین که تاثرشتنی تورتوهای خبردارا چه علم پنیش دا اللہ تعالی دی اخبردار دا زیر ونک زایر فلم ما راوهو اکل چه وین دا موعود ظلفتا قریبو سیعت وجوغ لذینا سپیرشی بی اسودت تورشی بی مخوندا کسان چه کفر کره وقیلا حاصل لذی او ویل بشي چې دا آغا موعود دی قلتم به چ ویتاسو دې باندې تدغونا تطلبونه بشد چدامو شدس سره غوختو قلتو ور دواي خبر را کين علكن الله كهلاك مال الله ومن مع يا اغص چ زمافه معيت کې دي او رحمانا يا رحم کيم باندې فمن يجير الكافرين من غزاب العليم انا قل ارائیتون ان آلکنی اللہ ومن معیه او رحمنا فمن یمن غزالکا دا جزار مقدره فمن یمن غزالکا دا رحم یا احلاک دا بسوک منکی فمن یجیر الكافرین السوک بپناور که کافران لابن غزابن علیم قل تورتا ہوایا هو الرحمان دا رحمان دے دا من سوک دے دا رحمان دے ا منلابي ایمال مراولې دوبانې په دمو توکلکی دی فسطستا لمونه تاسو پوهشي چې صبحو په کومری ظاهره کې دی تو ورتهای خبر را کوي ان صبح خماو کو مغاورل که اوګل بسستاسو غورنغاائرن وچې پهکتتللي په من تی کو انوڅوک براتل کې تاستا ب مع پهبوبانې مغینل مغین دا د مغا نهدي په معنا د مشابه صفاته مشابه مين په دې اصل کلمې څخه ده نو صفت مشابه ا د معنا اما غنه په معنا د او یا د مشتق د عین نه بیا هیڅ نه افولي په معنا د مرئی سره نو فم یاتی کوم بما ان جارم په کومي صورت به معنا داشي او په دویم صورت به معنا داشي جئ فمن ياتيكم بما ان مرئيا مشاهدو به بسلطات للقي نو يا كافروي وتاتي بها الينا الف اسوا المعاول تاتي بها الينا الف اسوا المعاول دا قداله گنتسله پاردي دا وبته ډېر کته زینو کوم خوبلال شي فبورين بیرو باسو تاتي بها الينا الف اصول مغابل فذهب ما عينه في الفور استرجو بوجه شويه الله تعالی رسول پاک تو صورت هوا چې په خداله وباسه نو سوره ملک مداره صورت ته برکت دیندره الله تعالی به اذه باندې دلائل عقلی عام اته دلائل عقلی خاص او درې دلائل میشته دلائل استقراری چه متزمین دی تخویب بشارت او شکوالا سوره القلم دا سورت مفراده پا دلوانه سورت بانه اللہ تعالی وی داوا دا ده چه موتی دا برکت اللہ تعالی دی دیکه ورطوی چه دی مدعا بانه مداحنت ونکه پرینه دیده وقتی مسلحت پیش نظر ودو لو تو دینو فیدینو او مداحنت سشه دی نمداحنت ترک به یو مسلې اصولی دی د بازې وخت مفادات نه پاره خو پنداسي انداز چې موجب د تسلیم د مخالف مسلې وي دا مداهنته نون والقلم وما يسترون کتاب او کتابت شاهد به بنو واستابانه چې تصاحب قلم نه وي ما كنت تغير الكتاب ولا الايمان او دومره بلیغ كلام وای چې دې مقابله نش کولې نو دا دلیل سار نبوت تے ما انتا بے نعمت ربکا بے مجنون لستا بے مجنون اتکون عبارات المجانین کذالکا تلیونے زکانی چیز لیونو دا سے خبری لکر آتا چکے اتکون عبارات المجانین کذالکا فستبصر تخویف تے ولاتو تے المکذبین دا تفریدہ وما انت بنعمه ربك بمجنون باند ولا تتق كل حلاف دا صفات به تور علت ذکر بالله تو تیر پار او دا صفات موجود وی په مخالف دا دعوت حق کې سنسم والخرتوم عبارات ذرسو هذه حلافنا انا بلوناهم كيف اصحاب الجنه نمونه له ان للمتقين بشاره ته بیا ور پسی تخویف ته خبر له حکم ربك درس ته استقامت ته ويقول انه لمجنون تعلق لذي ابتدانا سوره سرا نون والقلم وما يسطرون نون ياخذ انون شكل د دواته او دو قلم دي دنون شکل دا داسه بالدواث کل له دا نقطه موزه له قلم بن نون والقلم وما يسطرون زمال قسم وی په دواث او په قلم باندې وما يسطرون دا مساله ده نن بیا مخسم به اله چې زمال قسم وی په دې دواث شکل جوړ کړو او په قلم وما او په مستور دې له او قلم باندې او دې معنا د نون په تلفظ کې دې داسه نون وو نون او دا نون په معنا د خود تے مئے او پاکر د صورت کې د صاحب الخود ذکر دے ولا تکن کا صاحب الخود او دا صاحب الخود بل ذا ذکر دے پا د دا زنون زن بانے وزنون از ذا با مغازبا میں اشارہ دے واقعی چې چه تا زان بانے قلبی تنگی مرا ولا کنیونس علیہ السلام راوستا نو سمو عملا ورس روشوا ارس تو بے تصریر ہے دلتے اشارہ ورکلا رسو تفید و لا تکن کسائب الحوت از نا دا وہو مکزون دا چدا مخفف تے دنبوتنا نون نبوت محمد الحق نبوت محمد الرسول الله حق ثابت دے والقلم اقسم دے کلمبان و ما یسترونا اپ آبان یکتبونا چلیکی انہیں پا کتابت ما انت نيت طنه مدرص تاباني بمجنون لوني لان عبارات المجانين لا تكون كذلك لوني عبارت داس ني وان لك تاد پار خام خاجر د غير ممنون غير مقتوع منقط لانك خاتم النبيين الى يوم القيامه فكل من وایینله کللاله خولوکې لاظیم تاکې سره ته الب غلا خولوکنېله غظمل پ خلله قوواظیممو یو معه دو مه غلا دییل قومل په دیې غظیمبانې فوب سرو پس او بهې تو وب سرروونه ویلې بې به کومل مفتون چې په کم یو د تاسو باې مفتونو دی انله رب کاوه عالممو رستا خاص بیا عالم د پا چابانې چې ګمره شوي دلارې د نه اداالله تاعالم د پیدا چې افګو طاقت م کوال مکذ بین نه د تذب کوونکو ودو دوی لووت دنو لو تلینو ل ف داوه کت نرمیو کې دوی ته پداوا کې فعوده نونا نو فئنهم یلیلون لکایبم تا تلجنرمشي ولا تو ته کل حلاف الاطاعت مکوا به هر قسم کو ان کې مہین ذلیلا اماذ غياب غيب جو مشاء بنمیم ذلک پچغلای باندې قطات یا نمام قطات یا نمام منع الخير كون من كون كد خير لا متجاوزن الحده چې تجاوز کوم کړه د خطنا عصیمل گناګه دی غتلن بد زبانه دی غتلن بد زبانه دی بعد ازلک فسد دینا زنیمل معروف به شر دی کول به زنا معروف به شر دی کول به زنا لكول به زنا کې معروف به شر وی توله معاشره پیجنې ان كان زمانا ل وبنينا لاجل ان دا طول صفاتنه دي وجدي دا طول شيطنتنه دا طول شيطنتنه با دا سرمایدار کی لاجل كان زمانا و بنين لاجل ان كان زمانا وبنينا دي وجدي د مال و زمان و مالک چکلو ستید بان آیات زمونگا ان وای سنسمه على الخرطوم سنسمه سما على ميت بلشي وسما يسمو وسمن وسيمة ذا يقردان بخاء او صرف يانو ذا يسرح سنجده وسما يسمو وسمن وسم... سنسمه وسما يسمو يسمو تسمو أسمو نسمو سنسمه سنسمه انا دا صرف دي دي باريكي. قران ز دګې نه نحوه دې لپاره چې قران ز دګې نوخ به بدعت دی به خاصه بدعت دی د درس صرف صرف کړ دې عمره عزیز زیاره در صرف صرف کړ دې عمره عزیز زیاره در نحوه محوه جستې نشناختی خداره صرف کړ دې عمره عزیز ختم کو ان نحوه کې محوه شي خدای بلاته ورو سونه پیجنده نو خدای پیجندې شي قران باندې صرف و نشی پیجن نو صرف و نحو نش پیجنده نو صرف نحو د قران به پاره ده ان علوم الیه دا مقصود به ذات نه دیفه علوم الیه دا مقصود به ذات نه دی مقصود به ذات علوم عملیه دي چې داغه اساسی منبع قران ده ان قران نور د کۍ خلق سن ذکر نو بس صرف سلوه قرضی وي یو چله پک یو بس قران د کو یو چله او ها تبیت تبیت به بدل سی او قران به نیز ذکرې طبيعت خو بدل شي او قران به نیز ذکرې بس طول عمر منطقونو کې تیر ش طول عمر منطقونو کې تیرش نو مولا رومي هغه ته دا تل تجربه شي وا انا زکه غوي چې نوړه دل سینې سینا مجو روشني از چشم نابینا مجو تاسې وي چې صدر وو کازه مبارک چغمنی عمره در تاسو له ایزایا کونی لږې بخبرې کړې دي څنګه صدرو قاضي مبارک چغمنی عمر در تاسو له ایزایا کونی چند خوانې حکمت یونانیاں حکمت ایمانیارا هم بخوان، خوان د ایمانیانو حکمت یونانیاں وال فريدا چند خوانې حکمت یونانیاں حکمت ایمانیارا هم بخوان مرکبات جوړي او دا داسه دا کیمیا د قران چې قرانی کیمیا ته انسان جوړي څه جوړي انسان جوړي نو سړی انسان کیږي قران باندې سړی انسان کیږي قران باندې الله تعالی تاسو ام ټول قران باندې پوښتنه قران باندې پوښتنه بیا به انسانانو ان شاء الله مولانا مدریش اب زکاوې چې مسلمانانو زللت دوه وجې د او قرآن نه او دوی ترک به jihad بس دا دښې وی نه دي دا د مسلمانانو ذلیله کړ او قرآن به نه او دوی ترک به jihad سن نسیمو عل الخرتم سن نسیمو هغه لمدار بکوده او خرتم ته وې انسان د پاره د ذکر شنو پوزه مراد دا ندامو حواله د عربو دا چې سره معاشره کې ذلیل شي عرب <ناحراب> اوسې على خوتون مونږ پښتو کې پو پر شووه نو پو د چانی پر کړي که پریګي او عرب اوسې مله خورتون پو پر شوه س مولهېله په خوتون بهلو پو پر شوه نو نې على خورتون نو ل زل له ذلیل بیکو س ن موال خورتون زرده چېمونږ به ذل کو د اننا بالاله کما بلاونا امنګ دوی باندې مصیبت را واستره لکه مصیبت مورا واستیو اصحاب الجنه پملکرو د جنت باغ والے باندې اذ اقسمو باغو که خلفو چې دی قسمو کو لیسر منها مصبحینا لا یقطع النهر چې کټکایبا میوې د مصبحینا فی وقت الصباح لا یقطع النسمرها کټکایبا میوې ردی فی وقت الصباح پو وخت د سبق ولای استثنونا او ولای استثنونا اسینوکو ان لله وانا الیه راجعو ان شاء الله ویخو مستحبلی اپ مستحبات ومن اقدام او حزنکه ترک مستحبات استثناء عبارت ته ولا يحسبون الله قادرا ولا يستثنونا انیغن الله تعالی قادر فتوا فوااف غ ليا توفون نوچکررو لګو په د باغبانې توفون یو افت محيتا مرب کجانب د ربستانه وه نه ونه حالدارې دو اودو فاص بهو ګرضې دلدووي کس سرريې کل مقطوه بالمناجل سرين په معناده مصروع او مشروب محسود بالماج په لرنو پر شوي مشه وکړ د ممسخه په وخت د سبا کېته یا خو یو بل تواونه ورکل یا تشاور دی فتشاورو مخ غدو نیمزو غلا خرې کوم چې راځې الله خرې کوم فصل خپل ان کوتون سوارې میله که تاسو کټ کوون ک دی فنتولهکو د ایلاړل وه یا تخه فتونونه حال داه چې دوته ساار روونل کلاب پټې خبرې کوی. تو خبر نشي چرنده باغ کټکاي میوي کټکاي طالبان را پس لرسي الله يدخلن اهل اليوم عليكم چې داخل نشي د باغ دا اليوم نن لذي په تاسو باندې مسكين مسكين فيطلبكم الصمر کني بیا باندې میوي غوړي و وغداو غلا اخر دن ومزو الال ال دي غلا اخر دن سرد بخلنا قادرين قادرین علی القطع بزعمهم قادرین په پریکول د میو په ګمان دوی فلم مر اوه کله چې اول دا باغ قالو دوی ان لا زوالون اتا کی سلامون لا زوالون غلط را ویو او پدې پټی ترانو ان چا پیریو کته ان نشانه یو کته نشانه خود موږ په بټی دی بل نه خو موږ نه نه غلط نیو غلی دا خو موږ محروم وګرځیدو بل نحنو مخرومونا بلکی منگا مخرومیو قال اوسطو انو اوی اغدلوهم عقلا اغاقل من سریدو دوی چی علم اقل لکن آیا نوویلی ما تاستا لو لا تسبحونا داد لا استثنون ترجمه دا آیا نوویلی ما تاستا لو لا تسبحونا لو لا تنزیحونا اللہ عن الشریک چی خواهد شریک نمونزا ولی نگانه ولا استثنون تا ځان قادر گانه دا سه دا دافس ده در صرف وصرف کار دي عمر عزيزي يارا در نخوه مخوه گشتي نشناخته خدا را ځان به مړ کو فنون واني ها دا وړي کوي دا صدري خبري سطور کې نيشته دا سطر کې نيشته په صدر کې دي په سطر کې دا په سکري دا په صدر کې دي ان تب واي چې په تفسير کې صدوري خبره نمغو تفسير وایي صدوري ته تفسير څه صدیریته امام احمد ابن حنبل وی امام احمد ابن حنبل وی ثلاثه ليس لها اصل دريشه یونی دی دله پر اصل بن لټه دا جدا خبره تا کمز نه وکړه ثلاثه ليس لها اصل دريشه یونی اصل بن لټه ا تاریخ او تفسیر یو تاریخ یو تفسیر یو مغازی هر کمز نه وکړه بس په تحقیق ته ما کړی دې تر سید له صحیح شو ا حالو صبحبحان نرب کا اودوی صبحان نرب نهظار د شریک نرب زمونږ ان کوله تااک سرو موږ ظال مینا مشران ان کونا ظال مینه ومونږ ظال میله مشرکان دا خبره خو د مسلماتو خلافته فاق بالا بعضم غلا بعضل د دو ده چې خبرې کم ځایه کړي ده د دو ووج ناروانهو چې خبرې ناروان کلي خبر ده چ خبره کم زینه کړی ده خبره دیو جناروال چې خبره ناروا کړی ده فاقبل باز او غلا بازل راولان بشدو یو بلبانه یا قلا و یو بل ملامت کو شدیت تلوي مشرک وي نو غ بابول ورته تلوي مشرقي دا شرک مونږ والو قالو دوی یا يا بينا اي حالا کزمونغا ان كنا تواغين او مونږ سرکشه غفر ربنا ممکن درب زموږه چې بدل براک موته به دینا د دینه مونږه خپل تارا غبونه راجقونه رجوع کوونکيو کذالک الغزاب هاذا غزاب الدنيا د دنیا غذاب دغه ولا عذاب الاخره خامخا عذاب د اخرت اکبر دیر لوی دلو کانو یالمون کاشد پیدنل متقین متقون پار پنیس ضرب د باغونه د نعمتونه دیایا کردو مسلمانان پشان د مجرمان او سې تاسو له څنګه فیصله کوي تاسو کنه تاسو د پاړه کتاب دی چې پاره کې تدروسونه تعلمون چې پاره کې تأسس کوي دسو ان ان لکون تده خبره چه ان لکم فی تاس دپاره پا دیکه ده لما آشه تخیرونه تختارونه لی انفسکون چه منتخب کوئی زانون اخبر دپاره اکنا تاس دپاره ایو ایمانون غهود دی غهود دی غلینا پا مقابل <سؤال> سمون که بالغتون غهود موسق تروزه دی قیامت ان لکم ان ان چې تاسو د پاردي لم ما هغه شت حکومت او چې فیصله کوي ځان لپاره سلام ته پوس کدوینا چې کوم یو دوی په دې خبره باندې زغیم کفل له عملو شرکاون ا نه دوی د پارا شرکادي نو فلیاتو به شرکای راتللو کې خپل مشکل کوشایان باندې ان کانو صادقین ا کده رښتونه فاجزو عن د دین شو فخوفهم له ای دین عاجز شو چه سره او نه کتاب شتا نه غوهود شتا نه سوک کفل شتا نه شرکا شتا ده خبره ده شرک چه مونکو دیبانه سره نه کتاب شتا نه غوهود شتا نه کفل شته نه شرکا نو چهست نیستا نه اللہ تعالیو یرول بس او یرودو الى اللہ تعالیو مدعو رزنا یکشفو عن ساقن چه کشف بکورشی ده ساقنا عبارت ته ده است غن ساکه ها جن سخشو کشفت الحربو غن ساکه ها پاغو رزبانی اکشفو غن ساکن يشتدو الامر ویدغو نیل السجود بلو بشی دوی سجدو تا تا قد بنوی خاشیاتن ابسارو بقی براو تی خاشیاتن پا حالکون لدوی کچی بقی براو تی استرگیر دوی ترحقوم ا پټکړې بيدويلا ذلۃن خواری رسوائے وقد کانو ودوی فی الدنیا یدعون الی السجودی چې دعوت بوکل ورکوې چې سجدوتا وهم سالمونا حال درې ودوی التسالمو او لم یفعلوا السجدین وکولی فذرنی برګ دما ومن یکذب او سوچ تکذیب کې به از الحدیث د دې خبرې نو هاذ الحدیث هاذ دی ما پریده اصوچه دی قرآن تکذیب کهی فزرنی و من یو کذیب خدای ویزه پوشه اده قرآن دامو کذیب پوشه رسول پاکتا ویتا تیار اختشه فزرنی و من یو کذیب به آز الحدیف او دیمه مانا فزرنی پریده و من یو کذیب اصوچه تکذیب کهی به آز د دی خبر دی قیامت چه قیامت والا خبر نمیدی پریده ما دا سنس تدریجو ناخوزو هم تدریج نیسو دوی لرمونگا درجا پا درجا ملحیسو دا آغا جانبنا لا یعلمونا چې دی نه گی پا غیبانه و ام لیلون مولت و کوندوی تا انلکی دی تدبیر زمان مطین المحکم دی ام تسلو اکا نغوال تردوی نعجرن سمزدوری فهم حتا هم حتا چه دوی ممغرم مم دو وجر تاواننا مُثْقَلُونَ دَرَنَشِیدِ اَکَن پَنِزْدَدِ بَان غَیْب دِ فَہُمْ یَکْتُبُونَ اَنُ دَیْلِ کَل کَی دَغَیْب لِلْحِفْظ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ اَنُ صَبْر کَوا تَرْحُکْم دَرَبْسْتَا اَصْبِر کَوا عَلَلْ مَشَاق وَلَا تُدَاهِن مُدَاهِن کَی گَمَا عَلَلْ مَشَاق وَلَا تُدَاهِن اَ مُدَاهِن کَی گَمَا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ دریک ناکنا پیسې بیا راو نه دیک فصبر له حکم مربکا د حکم دروستانه لپاره غلل مشاق ومشقتنه ولا تک امکه گت ولا تک مستعجلن که صاحب الخوت مستعجل پشان دا غمل غری د مئی یونس علی السلام حتا تب طلب ابتلايه کني تابانه غو مغه واله ابتلا راشي زنا دا پهغ وختې د غرببه چې اوواژو ک ر خپلتهاخال داله چې د مکزوممون مملو ان غمن دکر شوو د غمه لولاان تداره کوو لوله ان وصلیلی که نوړه صید دته میرببانې درب ددوله نوېزهبل غراې له توه نود به غورو شوو بل غارېبلفضضا الواسیو فا کلاو میدان بانه وو مضمون احال داره چه ده زغفو لی مقصی اربعین یوما فی بطن الحوت فجتباو ربهو فجتباو ربهو فجعله من السوالحین پس اجتباو اکرددو ربددو نوی کردو دلالا من السوالحین فجتباو ربهو فجتباو ربهو متضمن مانا دو فنجینا هولا فجعله من الناجین لا کادوله ځنه کفروله یزلقونهکه بیا افارې هم لما سې اوذیکه اتاک سره قریبیا کسانف قف... شو کسان چې کوفرې کړلوله یزلقونهکهله یصرففونهکه چې واړی دوالله ابوار بنظرې هم غداتن په نظر د دو دوی دو غدعتن دا غداوت په نظر دوی دا دینه اړای لکه ما سمو کلی چې واورې د قران وي قرونه او ويدو انه لمجنون چې دا پیغمبر البتلي وني دي و دا قران الا ذکرون مگر بیان کامل دي للعالمین د پاره د مخلوقات نو خلاصه د صورت اصل دعواده را چې مداهنت مکوو د ابتدا نه ترځه مال و بنین پوري دری امور ذکر کیگی یو تسلی رسول پاک تا دیم تخویف او دریم اصل مدعا چه مداحنت مکوا ازا تتلا علیهم شکوا دا انا بلوناهم نمونلا چې دنیا کے ممگدع سے عذاب ورکو انا للمتقین بشارت دے افنجا للمسلمین زواجر دی یوم یکشف تخویف و خروی فصبر تا لک ات ا د و د ل او تو د سره مداهنت مکو ټینګ شه او آخر د صورت کې صداقت د قران او صحت دا واده سورہ الحاقہ غران دی یوې مداهنت مکو اوس دې صورت کې تفسیر کې بیا په मुद्दा باندې فسبح بسم ربک الا عظیم خدای له شریک نه منزا وایا او صورت کې بیان د اخرت کې کذب سمود بیان د حلاج د سلور امتنو دے فیضان و فخا ابتدائی احوال دا قیامت دی یوم ایزن تو د دے پسی رس تو احوال دا قیامت دی فلا اقسن و بما تو بسیرون شاہد راڑو موجودات دا دنیا دوه قسم دی یو آغا چه پستر گوی وینے یو آغا چه پستر گوی نوینے دا وجود اعتراف کے نو قیامتنو دا سه غیر مرئی حقیقت ده پسترګون شي دي او دا ځکه چې نبی دروغ نه وي او که دروغ وي نو موږ د له موخزه قادر یو او آخر کې اصل مدعا د قران فسبح باسم ربک الرازق الحاقه ملحقا الحاقه الافته الحقته افته حق صادق ملحقا دا استفان د پاره تا زمي نشان دي فغشيهم من اليم ما غشيهم قلت استفهموا على تاذي مشان ملحق صح ازيم بحق وما دراك وما علمك اش شي عالمك تعالى ملحق جسم رخزيم ده عفت حق صادقه كذب سمود تكذب سموديان وغاديان بالقارعه التي تقرع القلوب وهي القيامه وهي فَأَمَّا سَمُودُوَرْتِ سَمُودِيَانُوَ فَأَوْلِكُو بِالتَّوَغِيَا دُوِي هَلَاكْرِشُو بِالتَّوَغِيَا بِالصَوْتِ بي الشَّدِيدِ تغيان دا حد نور تير وطل نداء الصوت المتجاوز عن خدود دا آغا آوازو چه پا یو پیمانة بانه دی فریکونسی نمالو می دخوا داس میتر اواز چرد دی آواز شدت معلوم کلوی نمیتر دی میتر تولی مات وعما غاد ونرجعاد يانو هلاك شبريح الفصلاي بانه فرفر غاصف المكسر اوقاته عتو تعدد ال شيء نقاتيا الريح التي تعددت عن الحدود ده سيلايوا يومي ترديت زين شمالي موري سخرها عليهم سخرها عليهم جلول ومسلسل دلب ديبانه تسخير چرول مسرسل دی سب علیه علین غشبه اترو وزه حسم پا معناه ده قطع سره ده دلتا پا معناه ده نخوصت را گره ده او حسم پا معناه ده دا دا داغول سره اون ده نسوزون ده فَتَرَ, پس فتر پس سورغا کا پسته په ترل کوه پتهقوممفی یا په دی کې سرغ پریوتي که نهدسې لکه دوی اجازو نخل اتنې د کجوړې خایت ساک پر فتهراله هم آې دوی دپاره من باقی ووجاء في الغون ومن قبللو راغلفل الغناسو چې مکنو والمووتفكاو اقررا مقلوب ق قود براتتللكو بالخاتيا په شرك و غادبانې ف اوورسو رم غیانلو دررس دررب نیول دو دل غز تراابية په نیو شد اننا لما تا ک لما تغما او لما لما سوغدما او كل شم چی ورختی او بو پا هر شیبانی حتی الجبال پا غرونم ورختی خملناکن في تاصلا فی الجاریا فی السفینہ پا کشتائی که لنجعل آ لکن لنجعل القصت لکن دید پارا چی اگردو دا قصدہ لکن تاصل پارا تذکیرہ تن عبرت و تغیہا و تحفظہا محفوظ کدے کسیلا ازن واغیا وگون حافظا فَيْضَانٌ فِي خَفِ السُّورِ کله چې پوکي اواز او چې په لوټ سپیکر کې نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ یو आवाज وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَسَوِيَتِ الْأَرْضُ أَهَمْ وَارَ کریسمکا وَالْجِبَالُ وَنُصِفَتِ الْجِبَالُ أَوَالو زو شيخ رونا فَدُقَتَ فَدُقَتَ دَقَّةً وَاحِدَةً أَنُ فَدُقَتَ وردا داسلکا پختو پختو چې دیکور کې یو دیکا فَدُقَتَ دکتا واحدا پس قجر قولشی و ریز ریزشی پا یو کر یو میزن پدا و رزبانی و قاتل واقعا سابت سوئی بای قیامت و قاتل واقعا سبتت القیامة و انشقت السماو اچوئی دلی بای اسمانو داسمانو پدا و رزبانی واہیتن واہیتن مشقوقتن فیا شقوق چو دلی بای دیکی بچاو دی وال ملکو پرشتت غله اررج پهطرافو داسمان بهوه یخملو پورته کوی به غر شررب بکه غش د رستا فوقم د پااسې د مخلو کې او معزین په دا, دا رضبانې سامانتون منڅوفوفل ملاکه تصففونه له مللاکو بورته ولارري یو معزین توورونه په دا چلوه نکول به تاسو سو په الله لا تخفان بش پټې دې ملکم د تاسو نه خافیت نفس خافیت یونس پټې دل کې فهم ممنوتیا پسر چا کست چې و کښ ویدتا کتابه سفي فد اعمال دې به اميني په خلاف د باندې فېقول انه فينادي فرحن دې به اواز کوي خوشاله وي ها امقراو کتابیا ها ام احا او مقرعو کتابیا حا او ایتو الیا راش ای ماتا راش ماتا احا او مقرعو کتابیا راش ای ماتا الولی کتابیا داہی پکر پارا سکتی دا اصل کلی کتابی زمام النام این نیز ما یقین کریو انیمو لیکن چز ملاوی دن کم حسابیا حسابی زما حساب صلاح فهو في عيشت وبده پجولن كي رازية حسنة خيستكي في جلت پباغ كي غالية رفيعط القدر كي قطوفها سمرها مهوه داغي دانية قريبة منهم نزده باي اهل جنت تا نو داسه او پا كي ني چه اوني توا خطلی انجور يو سالي با داسه صوفا كي با داسه ناسكي اداسه با يوونه كي پا يو دانباني نظرور پريوزي کله هغه دانه ده که وځه څنګه راته قضا پیدا شي نه دی به وای چې سبحان الله سبوې سبحان الله نو بس اتوماتک کمپیوټرايز سيستم دي بس هغه دانه په خپل روان شي لازم با به ورسيل ثاني بس لګي کار خلصو ويا خطوف ودانيه نر دنو معنا کلو واشربو يقال لهم ويل بشدو تا كلو خري واشربو سكيه حني ان هزيمان کې بمااستون بما غملتون په سب دا تاسو عمل کله د سابق ف ای یامل خاال یا پاغ ورو ماضو کېواامما منوتی یاار چېکس دی چې ورکېشي ورته کتابه عمل نامه د به شمامالې په ګس لاده د فقولو ان وي بې یالی تنیې کاشې د لم اوته چې نو را ما ماته کتاب یا کتابی ولم ادرې ولم عالم ازدنوے پوه شوے ما حسابیا ما حسابی اول چې کتاب نوے راک راک را شوے اچی راک راک را جو بیا پوئے دینا نوزت قیامت پر ادباری بار اس راو پر خط پوئے کفا بی نفسک اللیومہ علیکہ خصیبہ یا لیتاہ ایک کاشوے دا موت سابق حاضر امیر موت ترے یا لیتاہ ایک کاشوے دا موت سابق کانت القاضیہ او دخ او ویدہ خاتمه د هر حرشی چ بیا فکر دا جوان نوې ما اغنا غني دفنه د کرښه و زمانه ماليا مال زما حالك عني فات عني فوت سوې زمانه سلطانيه حکومت و اغواني حکومت او ملت ختم شو شه انه يقالوا امو ويل شي چې خذوه اوني سيد فغلوه او تړي دي خذوه اوني فغلوه او تړي فشدوه فی الوساق خضوه اونی سیده فغلوه فشدوه فی الوساق و تلیده پا زنزر کے سمم الجحیما ابیا جهانمتا سنلوه ادخلوه ننے باسی سمم فی سلسلتن ابیا پا آغا سلسلکی دا جنگل دا سلسلے ورتزکا ہوئے جنگل دا, دا اور د غونه او یا ګزه دا فصللوکو فخیدو تی ور او یا ګزه قببله د یو دوزفيله هو كانه تاقیې سره د لایمننو چې عاقد نه سااتلهبلله لاځین پهله تعلالو ولا خوو غلات وغامل مسکې ولا خوو ولا حزو تیز نه ورکه ولا هو وله غیرره پتوارانه د مسکینمانی نو دلته مساله ولیکي بره چې الله تعالی مشرک بالله او استحصالی ظالم چې اطلاف د حق د مساکینو کوي دای دواره په یو ځای ذکر کړی دی انه کان لا يؤمن بالله العظیم نو افاده نه دی وکړه چې په باب د عقیده کې شرک ظلم عظیم دی او په باب د عمل کې اطلاف د حقوقو يا عدم ايفاده حقوقو دا ظلم اعظم دی دا له دو دوالو مناسبت تمسک فلیص له یوم ها ان استردل پاران نورزی دی زای خمیمن دوست جیګری ولا تغامن خوراك الا من غسل الا من غسل الا من عصورت اهل النار غسل دا زخمونه وینه اورده دا, دا وینو زول دک نو دا به داسنه چوریږي پرسکيږي وا ا دینه بدا ګن بلارزی دا بر دوزخ یا نه خوراك الله من غسللی مګر اوفهتو هلی النار یا او غصوره جورو هل النار لا یا کولو نه بهخورېديله ال خااتې او مګر مشران فلا او قسم فلا او قسممو نه په کار دغړاندقیده وړاند عمل تردید درې سابق قته سوور فلا دغه قیده او دغ عمل نه د دغه بنجامي فلا ندې په کار د دا عقیده او عمل اقسمو بما تبصرونا قسم کوم پاتس وی نهي و ما لا تبصرونا اپا چ تاسو نه ویني ولک الا تنکرو فكزل قیامت حقیقت غیر مرئیه ده جواب قسم دې چې عدم مبصر نه تاسو انکار نکوي منی هوا وی نه نه منی ارواح غیبیا دا وی نه نه هذا هو قسم أمر تم قدر بهذه إنه لقول رسول الكريم وفي القرآن لقول رسول الكريم وفي قول رسول الكريم لقول رسول الكريم لوحي قاسد معزز دا وحي قاسد معزز وما هو بقول شاعر أنا لقول شاعر قلیلًا ما تؤمنونا ادیر لکتا سو عقید سا تیدا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن اَنْرِدَا قَوْلِ كَاهِن ان قلیلًا ما تذکرونا ادیر لکتا سو تذکر اخلی تنزیل من رب العالمین منزل جانب در رب العالمین انا عضت عمر سے برزی الله تعالی عنہ یو ذل پدیر عضا لاؤتو چھ رسول پاک گورم صلی اللہ علیہ وسلم لا مومن نو دے ګوره مې چې مرګه انو ډېر راوي انو چې راغی نو نبی الله صلی الله علیه و علیه بیت الله خوا کې وکټ حضور علیہ السلام ولالو ادا سوره الحاقه تلاوت کوله سوره الحاقه به تلاوت کو انځور ته عمر سی بری رضی الله تعالی نو ور توکه خود نو داسره دې سابقه قومه انو چې دا تذکری وبکه هر ته عمر سی بری رضی الله تعالی نو وی وی دې سړي خبرې جوړې کړې دي دې سړي دې ری خبرې جو دا پیغمبر علیہ السلام د ښه شاعر دی د ښه کلامه جوړ کړي چې نبی علیہ السلام دی قول باندې تلفظ وکړي چې نه ولقول رسول کریم وما ما هو بقول شاعر نه عمر سی به دا سړی کاهن دی سړی کاهن دی زمات تصوراتي خبر ورته پته ولګي دا ور دیو کو چې ما هو بقول شاعر نو رسول پاکو مسلسل کلاوت کو نور قصیدات وي چې قلیلما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلما تذكرون هرته عمر سی وګونه نور هم نیخصو چې ګوره خبر را دی تصور هم را دوک چې ولا ب قولک آهن قليلا ما تزکنو انې ما چټک ده نه شاعر ده نه قائم ده خدا کلام ده خدا دیوم نه نو پاک ور پسې ده ايتوه چې تنزيل من رب العالمين حضرت عمر سه بول وي و ازما زين کرالن چټک دسبه خداه نظر کړې او قصبه ده زانه جوړ کړې دا ټول به خداه ني نظر کړې نو ور پسې رسول پاک و چې ولو تقول علينا باز الاقاوی ل اخذنا منه باليمين ثم لقتعنا منه الوتي که ما باندې یو خبر هم د قران کې جوړکړه نو زه پدې رسول پاک کمزور خونی قوت سره بهونی سم شارک بواله کټ کړ حضرت عمر سی رضی الله تعالی او ترام واپس شا. واپس او حضرت عمر سی وای وای د دې سړی متعلق د پیغمبره شوب زما اغل ته پیدا شوهخه چې زما وت تصور پیدا کړي او دې روان خپل تلاوت باندې زما دا تصورات کولخه مالت االون بنات انا دالت وردي دري واخا ابي اطي ديو موكا جراغ فديو كور تلا التوالج توها ما نزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى مرت عمر رضي الله تبارك ونوي في والله هذا اشبه ما ذلك بالصنه وبالكل ارشان لك امر مخيه وكالتمت الله وخاكي رسولك پاک ناوري دراغي كورت ورتي ما توور اندس الله تعالى ورداسي بايمان الله تعالی ورته د نصیب ایمان ورته دلته روان شو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته نو اسلام دا زمانہ خو مسلمانان به کمزور هوا نو دروازه بنوا اوس مسلمانان رسول پاک سره ناس صلی الله علیه وسلم ناز عمر سی دروازه واله او 14 اله پیغمبر ورن لريک زید بن الخطاب راغله نو زید بن الخطاب خو لوی دب دبو پټوله مکه مو زمکه ان حضرت حمزه سی وند اوقات مسلمان شوی انا غنا استو نبي الله اسلام ته ته مزه ته مزه زوار زموله ته مزه ول زوار ودا چې ورته سره دربانې گزارونی نه خو لوی د بدبدبو نبی رسول الله ورته نه ما بیغا وخت نه نبی اسلام حضرت حمزه ته دیما بیغا وخت یې شپې موسکوې الله تعالی ته وی چې اللهم ايد الاسلام با احد العمرین خدای ک اسلام مضبوطه یا دا عمر ابن هشام مسلمان کی یا دا عمر ابن مسلمان کی دا دوه زوره ور دی د دې دی دی دی دی غریک ما سره ملګرتیا نه کوي لې بیا وای تا مولا سره یو ځای شئ کندار نه وبس نو وې ما خو به نه وتل چې یو پکې مسلمان کې دې دې خیراتي نه راغله دې ما به خدای خو به نه غوستل الله تعالی ورته چې ښه مسدا ابراهيم عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم فرمای زماني کله خدای نه غوستو زماني کله زنه خدای نه غوستو نو 4000 سال بعد وینا عملي شو د وای سورمو دباله عملي شو 4000 سال بعد رسول پاک راغې ربنا و ابعث فیہم رسولا 4000 سال بعد راغې او یماده شپې حضرت عمر خدای نو غوسن ساری اللهولیږی دا یواله شپې موږ اوسه چې الله او اید الاسلام بیا حضرت عمرین نو بس ساری اللهولیږی دا یواله تا دې گا وخت ته دې مدرک مننه به صلات و سلام لاسراوهه ورته منځ لاسراوهه مخامخ سره جوړیږي ولګی نه دې عمر ته وی حضرت عمر ما تا ما تكون عنا اجنبيه الرسول مديبه زمون ناشنا ناشنا ګرځي کله مون سره مر ګرځي یاکه کنه نو حضرت عمر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلاه و السلام کوکه پريودخه کوکه پريود و دي زرا غلي دي د پاره چې ما الله تعالی طرف تر روانه انداس نبی علیہ الصلاه و السلام ورته وې داسه ورته وی وعده صدا کلمه وایا اشهد ان لا اله الا الله نو دغه صورت حضرت عمر وې داسه د ایمان بنیادی ذریعہ ګرځېلې وخه شوره الحاقه داسه ما ایمان بنیادی ذریعہ ګرځېلې تنزيل من رب العالمين ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل تقوّل اختلاق ده ده زانة دي ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل اكد ده زانة جوك المنباني بعض الأقاويل أقاويل جمع ده أقولة لك لك أساتير جمع او أعاجب جمع او أكاذيب جمع ده أكذوبة لك نه أقاويل جمع دا, دا او دا وزن دا افغولكي نظابي تولي كي دا صرف چه وزن دا افغولكي. تصور دا اختلاق موجود بي خواه اختراعوي ديكي نو دا مختراق قولي دا مختراق قولي ولو تقوّل غلينا بعض الاقاويل اكد الزان جوكل دمونبالي بعض الاقاويل بعض, بعض اقولي اختراعوي قولونا لا خنا من هو باليمين ا أوب سمون درى باليمين بالقوا ف قو سره لا خصنا منه باليمين نووب سمون د بالقوا ثم لقطتونا من غين بيبان وقدك ددنا الين شج شهر نو غ د شس نو سر جوند نپقيغاه شهر. فرمامنکم مل من احد العنخاجزين انبودتا سنا اسوغدن خاجزين دفکول که واله دا قران کریم لتسکره بیان بلیغ دل متقين د پار پا پارا د متقين او ا تذكره په عربي کې موجوده دور کې ټیکټ کویخه ستا وې ټیکټ تذکرت سفر سوې ورته چې جنت دله په اړه د وإنه لتذكرة للمتقين متقین جنۃ دې نه کوم ټیکټ ولا پکار دې قران ټیکټ ولا پکا دا ټیکټ وایږي دا ټیکټ بیا و الله تعالی قران نه بغیر جنۃ ته نشې تل وانه لتذكرة ابي ټیکټ ټي ټي سړې نه شي کنه بی ټیکټ پرېل کی ټي ټي سړې نه چې بیا انو کدا ټیکټ درس نه لاره کوي بین یو له ابس جیل ته خبره ده لاره کوي بین یو له چرته به بوتل بس جیل بوتل لیکه او قداس جیلے حضرت شاش فرمایا وی ایک ایک منٹ بھی گزارنا وہاں تا اللہ شاہ کی بس کا بات کی بات نہیں یو منٹ تیرول لا تا اللہ شاہ دا واست طاقت خبر نه دا یو منٹ تیرولو لا تا اللہ شاہ دا بس طاقت خبر نه دا وانه لا تذکرۃ اتاک صدا قران لا تذکرۃ ٹکٹ در جنت لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَتَكِثِرُ مُنْغَلَنَ عَلَمُ بُيَهُهُ أَنَّ مِنْكُمْ بازے دا مُكَذِّبِينَ چي بازې لتاسون مُکذبين دي وَإِنَّهُ وَتَكِثِرُ دَأْ قُرْآن لَحَسْرَةٌ سَبَب د حسرته د تاسفته عَلَلْ كَافِرِينَ فَكَافِرَانَ وَبَانَ لَهُ وَإِنَّهُ أَدَأْ قُرآنَ كَرِيم لَحَقُّ اليَقِين أَدَأْ قُرآنَ كَرِيم لا حق اليقين انه ما نادا چې خبر ده دي معيد بتجربه ده نو ولي کوي سره چې ته حق اليقين ولي وي چې اخبارو اخبارو معيده بتجارب بشي الله الرحمن الرحيم ويلنه ادا قران لا حق اليقين اخبارو معيده بتجارب اخبار دي دا مؤید به نو دنیا جو صورت ترقي کوي نو قران تصديق کوي دنیا جو صورت ترقي کوي ها او څومره تحقیق او ریسرچ کوي انو څه کوي نو قران تصديق کوي ها انو, انو, انو پدی پدی ټي باندې پدی ټي وي باندې د عرب او عالم ده شیخ عبدالمجید زندانی شیخ عبدالمجید زندانی ما غل کو لیکچر کوپي لیکچر کوپي سنوریم آیات نه فلافاق او فی انفسهم حته یا تبين لهم انه الحق من ربهم دا ایت يا وکیخه سنری آیاتنا فی چې انسانانو ته مونږه آیات پلخو په اطراف د کائناتو کې او فی انفصهم الذی بدنونو کې حتا یا تبین لهم فردی چې دې ته د خبره په تجربه ثابت شیننه الحق من ربهم چې دا قران حق در جانب در دوی نه نه په د مغرب لیک د مغرب د ماهرینو لا غیر تحقیق لرنا کې خبره کوله اماز تحقیق ننا کے خبروں کا چه انسانی بدن با احدا دادی سر چکو قرآنِ کریم داء ہوئے انسانی بدن با انداری سر چکو قرآن دے باپ کے دیا بدی انسانی بدن با انداری سر چکو قرآن دے باپ کے دا ہوئے خنا حتی آت یا تبین لهم ان ولخق نودا حق اليقین دے اخبارو معیدتون به تجارب و انہولا حق اليقین دا اصل مداد قرآن دا فصبق بیا صدا در رسول پاک بیا اصل الدار قران سوره المعارج د دې ابتدائی دو آیتونه بالکل دا چې د لاورس دز دې کې کف چراغ دارت او فارسی بانو چې د لاورس دز دې کې کف چراغ دارت سز لاور غل هغه غل چراوان غلاله دی وزان سره راغ راغست دی چې دل او رس دز دی کبه کف چراغ دارت سعل سائلون بی عذاب دا سائلون واقع سړ ذالم زامن دی چې یقیني عذاب مطالبه کوي سا لاسمانه دا سعل سائلون بی عذاب واقع چې دل او رس دز دی کبه کف چراغ دارت لاسره به حیا زامن دی چې یقیني عذاب د خوينه غواري سعل سائلون بی عذاب واقع دا اولنا تر 50000 سنه پورې بیان ده حال کوफारو ده چې ګوره دی د قادر خدای نه عذاب غواړي د حماقت انتها ده بیا تصلی ده رسول پاک ده فصبر یوم یکون دا جواب سوال دی د وی قیامت بکلی نو الله دا حال ذکر کو ان الانسان شكوا در الانسان الا المصليون همال الذين كفروا بده تعلق تر دې عذاب مسئول سره نو دوا امر په ذکر کیږي یو جواب د کلام د دوی چه دی طلبی عذاب استضا کوي او دویم امر تخویف فزرهم یخوزو یخوو دا تخیف د دوی د ل پرږې دوه وخت په روان دی سال سایلون به عاضاب واقع سال ساون سوال کلی دی. د سایلونه غښتون کې بیا غذابل واقعین په غذابانې واقعل چې یقین راتونون ک د من اللهقادرې چې یقین راتون ک دی د الله قادر د طرفنا من من اللهقادرې د الله قادر د طرفنا لکافنا غل کافرنا یقینا راتل کې کافرانو باندې لیسلو دافع امشتری بیل پاره د فکون کې من الله من الله د الله تعالی تر طرفنا نازل مغارج اغا الله تعالی ذل مغارج چې خاوند مغارج دي نو مغارج جمد معراج ده ای ذ مغارج تخرج الی الملائکه بها اغا الله تعالی چې لاره د اوروج فرشتو له مقرر کړی دي فرشتي ورته برخي دي تا وروج الملائکتو اخي دي فرشته ور روح او روح د انسان او یا روح عبارت تر قران چې عند القيامه دا قرآن الله طرف تخي او یا روح عبارت د عمل بالقران د نصوص کې ثابت دي ورروخو اروخ د انسان د تخیجه یا قرآن ور تخیجه عند القیمه یا غمال سوالی ور تخیجه فی یوم پاغا ورس کے کان مقدارو چنداز داغی خمسین الف سنت پنزوز کاله کالده نو خمسین الف سنت که نه ده یاد شدت نه یاد دوام نه فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا نَتَصَبَّرْ كَمَا صَبَرَ الْخَاسِتَاءُ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ إِنَّهُمْ يَحْسَبُونَ بِيَقْمَال كَيْدَ عَذَابًا بَعِيدًا چي غنی لره دي و نراه قریب امون گوینو دي عذاب لقریبن قریب کې پدوی باندې لِأَنَّ كُلَّ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ هو تر ټولو کې لئن کُل آتٍ هر راتن کې قریب دي یوما تکونو سماو کلمو لے جواب سوال لے متا یکونو قریب دنو کلب راضی نا اللہ ہوئے چی یاتی یوما یاتی یوما راضی او پاو رضبانے تکونو سماو چی اگردی اسمان کلمو لے قد دھیان المسبوغے فکانت وردتن قد دھیان کلمو لے قد دھیان المسبوغے وَتَكُونُ الْجِبَالُ أَوْشِدَةً كَلْعِينِ كَسُوفِ الْمَنْدُوفِ كَلْعِينِ كَسُوفِ الْمَنْدُوفِ پښان آغه وړای یا د آغه مالوچو چې ډینډت والے په ډینډت باندې وويغه ډینډت پېځی ننداف ننداف لګیای هغه شی تېنه تېنه ته وباسي او هغه شی الوزی ښا دا غرونه به داسې الوزی ولا یصل حمیمٌ حمیمہ ولا یصلح حمیم اتپوس بنش کول یو دوست د بل دوست نده شي یو بس ورونه یو روانهم خو دل بشي دا دوستان دوستانوتا خو دل بشي اتپوس بنش کول یو دوست د دوست نده شي نو دا دفر د مقدر دا زکه بنش کولې چې وینی بینن الله تعالی یو دې دوست به ښولې شي او ته به ښولې شي نغ لري ستا يرد او غل ستا یو بس سرونه ی راونه خدې بشي دو ته یوبل یو دل مجرو یو حببل کافرو معبو بګنی کافر لو یفته دمل غذاابې یو معزین دا خبره لو یفه دمل غذاابې یو معزل چې جرمان ور کې داذااب د دا غیروز نه د بنی في یور کې داذااب د دا د غیرزی نه ب بنی په خپلو ځمنو الانې پلار ځان کلله ورکي زویره تکلیف کلیب نه بچای د قیامت داسه حول او مصیبت ته کافر بغوال چې زامن می ټول دوزخ تراره کوڅه نه بچوی یو ودل مجرمو لو یفتدی مین غزاب یوم ایزل ا مهبوب بغنی کافر لو یفتدی اकाश دی فدیور کی د غزاد دایر وزن به بنیه په زامن خپل وبنه او صاحبته په خوځ خپل او اخیهه او پر رو خپل چې خدنه ولا بوزا رور می ولا بوزا و فصیلته الیته و قبیلته الیتی ا قبیلہ رذاغا تویه تو تنصره چغه بور سره امداد کو دنیا کې د باندې ب کړه کراګ نو از سر عزانو نو دې با د قیامت پر زده غاړي چې دا ټول ازان مې د دوزخ تلار شي خو چه زبژم و من فلرز جمیعن ا دا ټول مخلوق چزما ککې دے جمیعن ټول سم ما خو جن نجات ور کی الله تعالی دلا کلا نه خدای وای دا تصور نشته کلا تا تصور نشته دا هم ډیر چې په پلار نه سمو پلار په زوی نه سم هر یو سړی په خپل ځان نه سم کلا هرگز نه النه دا دوزخ نار شدید ده لذوا نار شدید ده چې دا بیان دوره شدید ده چې الله تعالی دومره شدت سره لګیاله نو چې لوی آزاد کیفیت بسي الله دیمان ناکي دا بیاذاب باجیب کیفیت الله تعالی د مونږه تصور نه من خبره زکه دا بیان د شدید دي كلا ان الله لزو دانار شدید دي نزاغه لن الشوا نزاغه المحرق دي للشوا ان نزاغه امحرق دي للشوا اد سردر سرمن د پاره شوا د سرسرمن بدن کې لټول نسخت سرمن بدن کې ډټولو نه سخت اثر منده نو چې دغه سوځي نو د عام جلد د پاره په طریقې او لاس سوځون کېږي نو ذکر د سر د سرمنې استغنا را ده ذکر بغیر نه م محرقتا للجلد كلها ټوله سرمنې سوځون کېږي تدعو اوازونه کې دا اور مناغ چاتا ادبرا تدعو اوازونه کې دا اور من اغ چاتا ادبرا ادبرا ال الرسول چ شاکړیو و تا وتولہ واغرزان القران واغرز کړو د قران وا جمعا وا جمع المال واستحصل ما تاسو ویل اخروزی پارو کی بس دا دو خوونه خدای الله تعالی و چې نه چوڑې دغه عمل کې ټول نه کار اخلاف د حقوق وي او پاکیله کې ټول نه کار شرک بالله دي نو بس دا دوه زینو یو ځای کوي دا دوه چې استحصال درنه راوادي یا گرددار او سرمایدار مادار دغه دا ب غر که د قیمت کېجمعغا وجمع غلمالله وتحصله او جمع کړی دمال استثالې کې په او په اوغ ف ده قاللم الناساست ف ده خارې کل دی او تنګیه اوله په خلکو باندې ګورله تالا د استقلال خلاف لګیا د اکسپلټشن پهت لګیا ان الانسان تاکیک سره انسان خلق هلوغه پیدا شویده هلوغان د زړه کچا هلوغان د زړه کچا ادارستو تصویر د زړه د کچا والی چه زما سو شر او کله چې ورسېږي ته مصیبت جزوغان انو ډیر چېغه وهل کې وای زما سو الخير او کله چې ورسېږي خیر منوغان انو ډیر منه کول کې د خیر نه چکه مصیبت ورته ورسی نو خدای وای سي چغي وژ بانګو نه وایخه دا زکه چر زړکا چا ده ورته ورسی منو انو بیا مقابله بانی ولاديخه چکه مصیبت ورته ورسی نو چغي وای اچرا ورته ورسی انو منو بیا د خیر د لار روکوټی ماته په مقابله ولاديخه الا المسلینا الا المسلینا دا الا المسلین استثناء د اغه ز ابتدار صورتنه سأل سائل بعذاب الواقع للكافرين إلا المسولين استثناء من لكن المسولين بعد ده عذاب واقع كدون كندي. لكن المسولين لكن موحدين آغا مسولين موحدين لكن موحدين آغا هم ظلاء صلاة جدائب مصبل دائمون دوام كونك دي أنوس رشتراء غلدي جو الذين رقم على صلاتهم يحافظون دا تکرار نه دی, دی دا تکرار نه دی ډیر زیاده صلات د لونګي اټکی دا په معنا د دو. دوه ا دی صلات معنا د دوه نو الزینا هکسانم خلا صلاتین چې دوی پاکی دي د دوه ا چې دوی پاکی دي د دوه او د نداء اله دائمون مقیمون ټینګ ولاړ دی وال زنا كسان في واالم چې معلونو ح معلومون حص صابتته ده لساه د فكر صائل لپاره وال مخر د فكر غره ساائل لپاره قان وتوي فقر قانو مخررو خ و غدا جربي ی غدا جربي اغ د ت کاردي الونه خله و تعالبوي ن فران دوايخواغ او دا طالب د خپل غوربته په پېښنې جوړه کړیخه نه غوالي نه جانا مامون معنا بلا خوفه او غیرو زل نه پېدا مته نه په پنه په داخله شي نه يصبات فایبرتی غیرو مامولن اندا بلا خوفه والذین اکصانهم لفروجهم چې دوی د غورتون خو پاره حفاظت کول کیږي مگر نه په بی بیان خو اومان ملکات ایمانو ان په ایم او خپلو فایل نو غیر معلوم پس تا کثرت دوی نه دی ملامت کری شی وی دی ک فمانه بتغه چا چ طلب کو ورا ازالک سواد دی ف اولایکوم الغادون دا کسان الغادون ذاته کو ان دی نو ورا ازالک وهي الزنا واللواطه والصحاقا دا زنا ده لواطه ته صحاقت ته والذين هم لاماناتهم اغه خلچې د امانته نو خپل له پاره هدا واده راغونه حفاظت کوونکې دي رعایت کوونکې دي حفاظت نه امانت خیانت کوي نه واده ماتي والذين اکسانم بشهاداته په خبرو خپل باندې قائمونه ولار دي الشهادات دا اقوال حق دي زه ک چې په غلطه خبره ودردل د ازان نه مشتکل مصیبت دي نه دی تشهادت لا قول حقدي فمتلك قول فټینګ نیولا سره په کومر باندې ټینګ ولاړی خبره د وصفی والذین اقاموا الصلاه چې په مسجډ باندې او حافظونا محافظت کوي کیدی فیؤدونها فی وقتها نو په وقت کې ادا کړي حتی لو قزاه بغیر عذرن کبه عذر چې موقظه قزاک فلا قزا علی عند ابن العربی خو دین ابن د باندې قضا نشته د قضا دا د ابن عربي تفرد ده د محمد الدين ابن عربي تفرد ده او د قضا کولي دا قضا د هغه چارې پرچ په هزار کې قضا شوه ده او وي په 2000 نو ولي دا کو د ابن عربي تفرد د جمهورونو خلاف اولایک ادا کسان فی جناتل قباغونو کې به مکرمونا منعمونا لذت پور کې شوي په مال الله ځنا صیااکسان دپاره کفرو چې کوفرې کړی دی کې بالاکه اللا جانبې کا چې ستا جانب ته مووتغنا مصر غنا په منډ راتون ک ديلیینې دخی جانبنوانې شماې او د ګس جانب نهغزینا حيات ما وكل امر امنه حيات ملری هر شخص د دنیا چې داخل بکړي چې جنت د نعمتونو ته کلا نه بالکل نه کافر جنت ته نه داخليږي انا خلقنا مونږه پیدا کړې دوی له مما یعلمونا د هغه شینا یعلمونه چې دوی ته پته ده مما یعلمونا مونږه پیدا کړې دوی مما د هغه شینا یعلمونه چې دوی پوهیږي وهو التراب اصلا والنطفة نسلن خداوي ويدويته پتا دا چه ابتدائي دا خاوري او نسل بعد نطفين پیداده ده نفأنا يليق بهم الكفر چه دا خاوري دا نطفين الكفر ورسل مناسب ده حضرت يليس ابوه چه ما بالو اقوام يفتخرون اولهم نطفا واخرهم جيفا تاقلو الدود عجيب خبره دا. دا فخر تصور نشت دا تكبر تصور نشت انسان نپاد اذکا ن چی دوی سخاو با دی او انتحار دوی مردار لاش چې چل گیا بی نوی وینبا پی لگی آئی تاکولو فلا اقسمو بی رب المشارق والمغارب فلا اقسمو نده پکار ده کفر تردید ده تصور سابق دی قسم می دی پر اب د مشاریق او د مغارب وبانه ان لا سره موږ قدرت لرونکيو غلا په دې خبره انو بدله خيره مینو چې بدل کراوړو به تر انسانان د دوی نو و ما نحنو مسبوق ان یو مونږه کاجز د دې کارنه و ما ذلک عل الله بعزیز خبره خدای تکره نه ندا فذرهم اتركم پرې د دوی یخذو یستهزئو چست ازای کوي ویلعب اما سخریکي حتا لاقو فردي چ ملاوش دوه روش دوه اغه سره یو غدون چ دوه سره واده کویشي يوم يخرجون با اورت راوز به دوه منل اجداه سے د قبرونه سراغا سراغا سرغه وزن مفعال جمد السريع ده اسم فاعل گردان سره چالو ور دا يا صفه بس دا دا لفظ مرادو سريعون سريعان سريعون سرغتن سراغن سراغن سراغن سراغن سراغن هذا جمع ده سرع دا دا. او كما جمع ده جمع مكسر دا. يوم يخرجون من الاجداء س باغ ورزبانة دوئي براوزر قبولنا سراغن سريع كأنهم إلا نصب لك دوئي چه إلا الانصب نصب رايات الجيوش راياتو جویوش دا د لشکرو جنډي دي د لکه څنګه چې فوجات د خپل پټې جنډې ته را منډ کوي دا رنګ به دا لی م مشر ته را کوي کا نه هم اعلانوصبح لکه دوی چې راياتو اغلا مته یو فزونه ی سرغونه خاتن ابسااروم بکې بروتیسترګې دو تر حقوموم دوی بانې زلتتون ساددون تروالي ذلك اليوم الذي يقال لهم ويلي بشدوئتا داروزا غدا كانوا يوغدون چهودوئي سريوا دكورشوا انصورة المغارج خلاصة دارا چه ابتداكي تحكم بالكفار دي اب بيان دا حالين إلا المصلين استثنار دا عذابنا او بيان دا صفات دا متقیان دي او بيان تخويف دي. سوره نوح د دې صورت حاصل نمونه ده د استېصال کفارو چې yeah, کافرانو مو څنګه استېصال وکه بیخ مولوست نو صورت کې تخویف اخروی ده تفصیلا او د نړۍ دنیاوی ده دلیل نقلي ده دلایل عقلیه دي لومبنایرو کوکه د اول د صورت نه تر لو كون تم تعلمون pore دلیل نقلي ده قصدنوار اسلام او دیم امر قال رب اني دعوته شكايت تر قوم ددن او درم امر ثم اني اعلنته شدعيل الله په دعوت کې و طوله طریقې آزمایي بیا له چرته دي مقام تورسي چې په دعاوو کې قوم باندې اثر امر وقد خلقكم بلايل اقليدي نړم با رکو کې سلور امره شو او په دوه مرکو کې دعا امر دي يو شكوا منه کوفر چې دوی ګوره بوټانو باندې ټینګ وراردی او دوی هم دا چې د کافر موانید د پاره دنیا کې هم عذاب ده او آخرت کې هم عذاب ده ان ارسلنا نوحا منګلې ګلې او نو عليه السلام قوم دته و قلنا له ا مونګو ویلې ودتان انذر قومه کا چې او یو ورو قوم قبلین قبل ايات يوم مخرب د چراشد عذاب اليم عذاب تالهدو کو مزما زه تاسو دپاره یارهون کې ظاهرم انی ب الله و ا یو ګنې الله تعلا وکو او ېګې د الله تعالانه وااتې غونې اتغو کې زما یخفیله کوم او بخ تاته منځ نووب کومګناونه ستاسو و آخر کوم اوخر به کې تاسوله عجلې ان اجل الله ان دا الله تعالی کر چراذ لا یاخر مشرس تقول لو کنتم تعلمون کا شتا سوچه پدی پوی دے وے دو رب زما انی دا او تو قوم ما دعوت قوم زما ل دش پی و پس نر زیاته کړي دویر داوت زما الا فراره مگر به حیثیت د تخ و اني كلما دعوته اتاك سرما كلا چون دعوت ور کړي د ویلا لپاره تهغفر لهم چې بخنو کې تدويته جالو اسواب او ذکر کل جالو انامل نو ور کړي دوی سرونه دګوتو په غونخ خپل کې واستغه شو سیابهو ارا اچولي جامي خپل چې دعوت ور ما دعوت ور کړنه انو عليه سلام دا څنګه چې ګینه لوټ فیکر بهو دو او دای بځل چې راځم شو خونو علی سلام په موقع نه फायदा غوستا غم بو خادي بو بازار بو منډای بو دای ب راځم نو نو علی سلام په پاسر نو تقریر به شروع کو نو واستخص شو سیابو دای بزر پاسر صدر میځن باندې دای ګل سړی علی ونی دلته عمره واستخص شو داسې عام یا نو واستخص شو سیابو جامع باندې راوځل وستاشا و سیابا اواب چولی زان بان جامیخ پلی واسور رو امو سرپاتی اوپو کفر وستک بروستک بارا از زان لوی گنل اوپو لوی گنلو گنل او سرا چه داوست سلی ونید سگی دنیا کم زید دورستی دا دیس خبری کئی وستک بروستک بارا سم اینی داغوتم بیاما دویل دعوت ورکر جهارا جهارا سکارا پخکارا سم انلي آان توله او بیا مادو ته اغامې کې دوی ته فیلمه جااللس اثرر توله هم او پټهې کړې خبره اثرر توله هم یعنی تقل لمته م واحد خاالین هر یو سره خبره ځان ځان ل کړی ده خصوصی ګشتونهې ورپې کړي دي خصوصی ګشتمانې بنو اسلام کونو ته ورپې در وازه به ورته والله یو یو تهې خبره کوله ګورته دا کلمه وای لا اله الا الله نو یو یو په سبکو ورته بازار کې بیره ټینګول غم خاده کې بیره ټینګول فقلتو نو ما ورته استغفروا ربکم بخنو غړې د نخپلنا الله تعالی بخول کې دے يرسل السما را پری بدی وری اس پتا سبانه مدرا جن جریانت ويمدتكم ويزدكم ازياتبکتاسله فمالونو زامن ويجعل لكم يخلق لكم اپ پیدا کتاب سر پر جناتل باغونه ويجعل لكم انهار يجري لكم اجائب کتاب د پاره دریاونه مالكم سرتاصل لا ترجون لله وقارا انزلتم سلام معلوم شو يرسل السماء عليكم مدرار يرسل السماء عليكم مدرار چې عقيده له دا سبب دي د اصلاح د کائناتو د کائناتو نظام دا توحید سره برابر دی ځکه عقیده له توحید داله فطرت تقاضا ده او عقیده له شک دا افصاب در نظام دکائناتو نمانا ده چې عقاید او اعمال د انسانانو دا مونږه قسکیږي په نظام دکائناتو باندې او عقاید او اعمال د انسانانو د دې انعکاس پرودي په کائناتو باندې ان دې لپاره ورته چې استغفار کوي انو ورته استغفار دروازه زر کرته اعلا مرتبه ده صوفيا او پنځه اپنجو سوا کرته اوست مرتبه ده او درسه وا ديالس ادنا مرتبه ده نو چې مستغفرین موجودي نو الله تعالی د کائنات او نظام اوستوار رواني ښه مستغفرین طالبان طول استغفر الله وايي استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا خوځي فده او په سلو وروه طریقو فأساسی وزائف کدا شامل ذخا استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحی القیوم واتوبو الی ما لکن اثری تاصل لا ترجون لله لا تعتقدون چه اعتقاد نللی اللہ تعالی لپارا وقارن دعزمت وقد خلقکن اپی ذاکرد اللہ تاصل اطوارن درجتن فدرجتن فدرجتن في ست ملات بار. دج پتہ راجا پشپ گو مرتابو کے علم تر او کے فخلق اللہ آیات سن رئی کے فخلق اللہ ہو جس رنگی پیدا کڑے اللہ تعالی سبا سماواتل و اسماننا طبقا طبقه فوق طبقه وجعل القمر اگر زولے دے قمر فہن لا پدی بلندو کے نور رنا وَجَعَلَ الشَّمْسَ عَقَرْزُولِ دِنْوَرْ سِرَاجًا زِيَاءً مُنِیرًا نونور تے سراج وی زکا دا رنا ورکی اقمر تے نور وی زکا دا عکس تا دغی انارت دا شمس تے نور القمر مستفاد من نور الشمس هو الَّذی جَعَلَ الشَّمْسَ زِيَاءً والقمر نورا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْبَتَكُمْ خَلَقَكُمْ أَصْلًا اداکرې تاسوله اصلن من عرضې دځمک نه نه باتن پهټکلو سم کوم او بیاوه پس کوې تاسوف یا دیزما کېبلموت و یخوررج کوم او راوباسې به تاسوله اخراجن پرستو سره باللباس والله الله تاله جغلهله کومل عرضه ګزورې تا دپارځمکه بساتن فراشن ل تتسلوکو من چه داخلی گئی تاسو من هاد دیزمکینا سبولا سرکنو تا فجاجا واسعت البغیدت واسق و بغید سرکنو تا قال نوخن او یانو علی السلام او رب اجمع ان مخصونی بر ډیر نه فرمانې کړې د زما وت تبغو اتبای کړې د هغه چا لم یزد هو چې نزد زیاتې کړې د لرا مال مال د و ولد ولد د الا خسار مگر د حیثیت د ظلم نه زکه خسار نه مراد خسار په ایمان مراد ده او چې مال او ولد زیات شه وې ایمان کې خسران نه ولې یعنی ایمان ته تیار شوه نه ومكروا مكرا الكبار ومكروا مكرا الكبار اده مكروا كمكرن كبار ومكر كبار ډیر غټ نو کافرانو اعتراض وک کا رسول پاک باندې صلى الله عليه وسلم چې تبيا بیا وایي قران عربین قران عربین قران عربیه الان کې استادی قران کې غیر عربي الفاظ دي نبي عليه السلام ورته څنګه ورته توای غجاب ان هاذا لشيء غجاب نو غجاب د صيغه د مونږه عربي کې نشتا او توه او مکروم مکرن کبار نو کبار د مونږه عربي کې نشتا او توه چې الله او بهم نو یستحزئوا او مستهزئون د مونږه عربي کې نشتا نبی اسلام الله ورته ونه دا سند اي ويجيبل کلیشتا د قران عربينه له نيمنو سره نبی رسول الله کې نه انداس یو بډا روان دا یو کاله حضور رسول او بابا نه راغې بابا ورته ورته نو ورته کېن اجلس نه کېناسته نه لازمه کې ته نوور السلام ورته قم و درېګه نه بیا داسي نو لا سمباله برشه ونه وې اجلس کېنا نو درې سالور زله درې سالور زله او داسي السلام چې په درې سالور زله دا عمل وکړو نو خو بوډاو قوت ختم شي نو نبی عليه السلام ورته وې نبی عليه السلام ته وې اتستحزئ بي اتستاز او بی و انا شیخن کبار انہا زالا شیخن غجاب اتستاز او بی و انا شیخن کبار انہا زالا شیخن غجاب تمام پوری استعزاکی زدیر زور بلائیم باقی و دیر ناشنا واجی بکار دے اتستاز او بی نبی علیہ السلام آئی توی تاسخ پل جبایی را کردہ سانگری استازی ہے ویدہ پختو کشتا و تاسلو دردی نا پاکستانی اللہ یعنی څنګه وایي بي بي سي ولا به درن محلې مشورې مشربوهان مجددي پوهان پروفسور ته وایي انداسوي تاسو له پښتون نه مګله سلام ورته تاسو ورېګ ډول کوي دا ګور دا بوډه دغه معنا نه وي خوني تاسو بل ګرې او خو اي تاسو ته او بي وانا شيخون کوبات ان هزه لا شيون وجاب څنګه بزړه ها هزار نقطې باریک ترجمه ايجاز نه هر کې سر بتراشد قلندري دانت نه هر ک چره بره فروخت دلبرې دات نه هر کې آ نهدارارت تا سر نه در زی شیر نهې تااس د کوییک نه هر ک چره بره فروختته دللبې دات نه هر کې آ نهدارارت سکنندې دانت ه نقط با ترزی مو ایجااز نه هر کې سر به راشت قلبرې صحیح شو هر سوو چېزانانبانې سرخی پډرو لګي نه د دلبرنی ا نه په دبره پوهږې دلبري او ف دی دلبرې او محبوبیت یوترتې. نه هرکه چهره برا فروخت دل بری او سکندر سر آینه وا چه داغی آینه په وساطت اگر تو دنیا کنټرول کوره نه هرکه آینه دارد سکندر ای هزار حزار باریک تر زمو ایجاز نه هرکه سر بطراشت قلندر ای داند یو د بزرگ ده چې سر تناش کره ده هرکه سر بطراشت قلندر نی خواه صحیح شوا وقالو لا تذرن لآلیتکم اوه دوي لا تذرن لا تتركن مپردوي تاسو آلية معبودان خبل ولا تذرن لا امپردوي ودن ود دارد يوبوتو ولا سواغن انسواغ دائه بل معبودو ولا يغوسا ان يغوس ويغوقا ان يغوق ونصرن او النصر وقد ازولو کسيرن ادي گمرا کلو دير خلق وله تځې د ظال می نه او مزیات اوظالمانله الله زلهله مګر د ایسیت د ګمره ها نه وله تځ نو دصلات اسلامې خداه دا که زیات نو بس ګمری کې پاخه کهګمه کې په دا دوه بالکل دا سر لکه مثال اسلامې ووشدو دله قوبې فلا یؤمنو حتى یارهله غذابل خدای یا لوه اوپې کوفر مضبوت کې چمان را وړ لووره پهې کوفر مزبوت کې چې ما نو نو عليه السلام او خدای په دې ظلم اوس مزبوط کې او په دې ذلالو ګمراي مزبوط کې ولا تزيدوا الظالمين الا زوالا مما خطياتهم بسبب ذنوبهم په سبب د ذنوب لري دی غرق او دوی غرق لري شو فودخلوا النار انه داخل کي شو دوی اورتا فلم يجدو له نیو نيومندل ځان خپل پاړه په مقابلته الله تعالی کې انصارا مددګار وقال نوح اوه ون عليه السلام اور په سما لا تزرغل الارض هم پرې دې پزم کباله من الكافرين اده کافرانو نا دایارن دایارن ساکنا فی دارن ساکنا ما فی دارم خدا یوستوغن نفس چې په نفسه کور کې اوسيږي نو چې دا څوک په خیمه کې چې دې پلیږي د لوتو کور چیا پریندی اګه چا ځان له غټو کور جوړ کړی چیا پریندی اګه ځان له خوختو کور جوړ کړی نو چیاغه پریندی کڅوک پتاخانه کې اوسيږي چیاغه پریندی کڅوک پلانډ کې اوسيږي بس نو علي صلاتو والسلام زموږ په خیال خالص پوزل راوښته وخا ہو. نو داسېږي به خبره وکړم تا تزرا علی الارض منل کافرینا دیارا چی یو پکې پریندی ښا لا تزرا علی الارض منل کافرینا دیارا رب لا تزرا ولل الارض منل کافرینا دیارا ان نهکه تاقییک سایل تظون که پرید دوله یو زلو غباده کا ګمراک بهغعبته والله لیدو او بچی ب نه راړې الله فاجرل کفاره مګر بما شلو کافر او چې بچې پیدا کېږي نوله اسلامې زما اوور سره نه نله تیر شوڅه دا لسم نه سر روان دی او د سلیمن په کې یو نهسل کې پیدا نه شوه خو چې نو فاجریر کفاارري ولا یلیدو الله فاجرن کفاره. رب اغفر لي اللهم تبخنو کې والدين زما ته او هغه چاته د خلبه تیا سکنه چې اوسې کور زما کې په دې حالت کې چې مومن دي اموم نه سره مومنه خودته هم زیاته کې ظالمانو لا الا تبارا الا هلاكن مگر د حیثیت د هلاکنا نو خلاصره سورې نو چې سابق سورو کې تخويفه دغه تخويف بالقصا دلیل نقلی او بیا دلائل اقلیدی او بیا تخویف ته پذاب دنیاوی او خرووی او پمسکی دوی نشکواده سوره جن دا سمارل پړواني سورته نو باندې ا دا سماره ذکر دا وان المصاجد لله فلا تدعوا مع سره شریک مپیلا کوي نه په دې صورت کې نفي د شرک دا ولا سبيل الكمال ابتلاء حال د جناتودي چې دای خپل قوم ته واعظ په توحید کو او پدامیس کې الله استقامو دا خال الهی دی متضمن د ترغیب او ترهیب دوال انه لما قام عبد الله قاعده کلیه ده چې کله هم دعوت الله یوسړی ور کوي نو مخالفت داغه د پاره منتقلی لازمی دی د تطریسمانی د خبره ده انه لما قام عبد الله حضر تانوسی برحمت اللہ علیه بیان قرآن کیه کلی دا چه دعوت دعا سره لري یو سر دا جمع رازیستان مخالفت ل قل انما انا ادعو دا نفد شرک مفصله قل انی لن یجیرنی جواب د سوال لکافرانو دے دیور تویزمونگ دا معبودان شفاغا اما نسق قیامت براشی نبی علیہ السلام ایک قیامت خرازی که خدای عذاب را کئی سوگ با میتی خلاس ای بیا اپا میس کی تخ او نفي ده علم غيب ده نمازي واللانا قل اوحي إليا أنه استمع نفر من الجن تووايا اوحي إليا وهي كريشوه ده ما تانه استمع چه أوري دلده أنه استمع چه وكي خدده القرآن قرآن تا نفر من الجن سكسانو ده پيريانونا فقالو ندويلو لقومهم قول تعالى انا سمنا منغ اور در قرآن غجيبه يادي للرشدي هدايت ك الى الرشده الطريق المستقيم تا يادي للرشدي والى طريق مستقيم اخقا ك ترشو رشد او طريق مستقيم تا پس مونگا ایمان راوڑی پدباندی ولن نشری کبی ربینا ارگز با شرک پیدانکو ربزمونگ سرا حدن سوک وانهو تغالا اتاکک سرا شان داره تغالا تعزوما چه عظیم تا ده جد ربینا شان در ربزمونگا جد ربینا شان در ربزمونگا مد تخز سایبتن انیدنیو لی خزا ولا ولدن انا ولدو وانه كان يقول اتاك سر شاندار چې وی سفیونا او بوقفانو زمون غلل لاي الله تعالى باندې شتتن قولا ذا شتتين وزيادتين د ظلم قول وي الله تعالى باندې چې خذ ولا او ولذي ولا ثابتو نا زننامونګمان کللو ان لن نکو ال تقولله انسوو چې هرګز بنووي انسانان او پریان اللهبانې قذبا دروغو نوفصللم نه ما قولونهمونګر د ګورده قوللو منلو چې خدا لپاره صاحبه وولستسته وأله هو كان اشاندارې او جال د انسانانونه چې پهنااب غسته پرې جال د جنناتو فضاو همراهقا اوزونه برېجار ینی ت شبونه بلجنات تصروف بانې د ساله فضاو هم راکه نزیاته د پیانو دوله را د حصیت د زلت نه حیت د خوف نه نه د خصیت د زلالت نه واننه هم زوننو ې جالو او جناتو اللن یبغص اللہو چهرگز با انلیگ اللہ تعالی احداً اسوکو لکہ تاسی دو ارسال دا رسول اللہ انسانان لکہ تاسو منکر نو دارنگے انسانانو منکر ہو یو مانا ہے ادوے مانا وَأَنَّهُمْ ذُوَنُّو عَدِيرِ جَعَلُدَا گُمَانْ كَرَوْا کَمَا ذُوَنَنْتُمْ لَكَ تَاسُوْا گُمَانْ كَرَوْا ألن يبغى صلى شهر جيد بجوانده نكي الله تعلاحة دن يو بعد الموت وأننا لمسنا السماء أمونغا وصلنا العلوة اسمانتا ني رسيدل وصلنا العلوة ديرو بلندو تلار دير برا لارو وصلنا العلوة أمونغا ورسيدو علوة فوجدناها نؤمن دمونغ دا مولی اچڈا کشوه و خرسن پا چوکی دارو بانده، شدیدن سخت بانده، و او په اپا شوه بساک باو بانده، و این نا کننا نقدو او مونگ نقدو چکینا تو منحا پا دی غلوکی، مقاقی دا اغا سنگرونو که لس د دپارد د ری دو دو وحی، فمیستمیل آنا سوچ وکی ده اس، یا جد له نمومی زان قل پارا شعابا یولنبا رسودا محیعا تیارا و لا ندری اتاک اکسرمونگا نپوگو اشرن چی آیا شر ارید اراد شویده بی من پاچا فی الارد چی پزماک ده ام اراز بیم ربوم رشدا که اراد کلی دوی بانی رب دوی رشدن ده هدایتو و لا ندری دا کلام علا حدره مانار ده دادا چیتیان دا رسول نتیجے دا یو د دو امرینو ہدایت لی من صدقا او عذاب لی من کذبا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَا اَتَاکِ اِقْسَرَ زَمُنَا الصَّالِحُونَا مُوَحِدُونَ دِ بَازِ وَمِنَّا دُونَ زَالِكَا اَبَازِ زَمُنَا دُونَ زَالِكَا غیر دا دی دی مشرکان دی کُنَّا تَرَائِ قَقِدَ دَا كُلنا طرائقه امونغيو طرائقه انوا كه ددان مختلف واننا وننا اتاكسر مونغا زونننا غلمنا زمونغا كه ددان ان النوجز الله شي مونبا عاجزنك ولله تعالى لا پزمك كي فنفوتغن هو حتى چت شو ولنوجز او عاجز بنكو الله تعالى هربن حي سيدت اختنا وأنا لما سمعين لده طاج سرمونغا لما سمعغناهده كل چې منواور د القآن لما سمعين الهده كل چې منواور د القآن آمنا به نئمان مرا لدبان فمن يؤمل په سوچقييد ساات پردده فلا يخاف بخسن پس نبري نديري جدي بخصن د نقص في الحساتنا ولا رهاكن انذ زيادت في السيئات نا ندي یریږي چې حسنات به کم شي او سیئات قربان خدای بلا وجو زیادت کی وان من المسلمون اذات اتاک سرامونغا بازه زمونږ له مسلمانان دي ومن القاستون ا بازه زمونږ نه ظالمان دي فمن اسلم پسا وحد الله کی یو که غنا الله تعالی فاولائک دا کسان تحروا رشدا تفکروا وتحصلوا هدایت به تفکر کړی دی نو حاصل کړی دی ہدایت و اما القاسطون ہر چی ظالمان دی فکانو دی دوی جانم د پاره حتوبن خشاک و الا استقاموا علی الطریقه و الا دا مقوله د جنات نه نه د ته مقدر و چاو امرکم الله استقامو ز تاسو کوم دا وا امر کوم امر کوم تاسو ته الله استقامو کچره داخله استقامو ول طریقه مستقيم پاتشو غلط طریقه علی التوحید طریقه ماہوده چې توحید لا اسقینم ان ابس کو د یبان ما ان اب غد قن واسع لنفتن فی لنفتن فی لِنَفْتِنَهُمْ ف... لِنَخْتَبِرَهُمْ چې امتحانو وکړو یبان په دې رزکه و مې یو ریسان زکه ربې او سوچ ایرات کوي د ذکر در رب دنه چې قران دې یسلکو يدخلوا داخله بدله غزابن غزابتا سو غادم سختا وان المصاجد اتاکی سر عبادت للاید پار د الله تعالی دې د محل مراد تنحال وان المساجد عبادات لله خاصه لله بالفرض فلا تدعو مغلا احدا نو اواز مكو مغي دع الله تعالى كي चाहता زكا لان الدعاء في الحاجات عباده دعاء في الحاجات ده عبادته وان المساجد لله عبادات خالص لله بالفرض الله دعاء في الحاجات پہنچاتا كي الله يا الله وان نه هو لما قامه غبد الله ااطاکک سره شان داې لما قامه غبد الله كللهما قامه کله چې هم پاسې د لې او بند د الله دغوه يدغو إی چېدعوتول کې الله تعالتهو کادو قوبناسو نزې شوي د خلک کادو ند شوي د خلک یا کوونونه چې او ګې بدن ل بدن چې لوٹھ پڑھته اردو کی ترجمہ دار سکي کا دو یکون نه علي لبد بدر اپریوز ټټ کې ټټ بدر اپریوز نو کدين مطلق انسانان مرادي دا ولي کوي ورته نو ال توحيد د منلو د پارا پر اپریوزي او ال شرک د ایزا ایزان پر پر اپریوزي او کده کا دو ضمير راجي وسر په کافران نو بیا ایمان آتا چې کا غریب دی د یو یكونونا اچ اکربو اریب دی دا کافران یكونونا چی شي په دې پیرم بربان بدن په دا غیل الله باندې له بدن را پروتی حمله آور را پروتی حمله آور قلتوا تو انما خبر ادا دعو ربي از اواز کوم یواز رب زعما تا شریک م پیدا کوم د سر احدن اسو قلت و توه انی لا املکو ذی اختیار ملن تاثر و پارا زورنن د تکلیف د دفه ولا رشدن ان د نفه قل انی لن یجیرنی اتور توایا انی لن یجیرنی اتا کی سرزه هرگز پنا نشیلا کول من اللاید الله تعالی نا خد یوکس ولن اجدا احرگز نموم من دونی پا مقابل د الله تعالیٰ کې ملتحدا مل جعن جائے پناہ مل جعن جائے پناہ الا بلاغا من الله الا ابلغ مگر دا چه ابلغو رسول کمز بلاغا من الله رسول جانب دا الله تعالیٰ و رسالاتی ہی و ابلغو ارا سومز احکام د الله تعالی و من یاس اللہ چاچنا پرمانی د الله و دا رسول دا اللہ انو دا دا اور د جان نم دے ہمیشہ بای دے کے ابدا دائی من او تردی چی دے اوی ما یو عدونا آغا چی دے سروادہ شي فسیعلمونا انو زرد چی دوی و پورشی من از غفو چه سوگ ده کم زوره ناصرن په اعتبار د مددگار واقلو از سوگ ده زیاد کم ترغددن په اعتبار د شمیر قل تو ارتو ای اینا دری ما اعلمو نپو ای گمزه اقریبون آیا نزده ده ما آغشه تو غدونه چه تاثره واده کولشه ام یجعلو له ربی اکنه گرزهی بده ده پار ربزما امدن امدن غایا یا بغد چه قریب ده اکا بعید ده عالم الغیبه هو عالم الغیب عالم الغیبه هو عالم الغیب دغا اللہ تعالی عالم ده مغیبات ده فلا يظهر غلا غیبه فلا يظهر اتلان ورکی پغیق فلبان اخدن یو کستان اللہ من ارتضا اللہ استثان من ده لاكن من ارتضى الله لكنه الله چې خوخت دي الله تعالی پیغمبرنا فإنه يسلك نو تاکي سر شاندار يسلك من بين يد من بين يد و من الخلف چليږي انه الله تعالی يسلك چلي الملائکۃ انه يسلك الملائکۃ چلاته الله کریم فرشتوں کو چلهي الله تعالی فرشته مخ کې د دو اورستو دو رسو د انتیار چوکیداران تیار چوکیداران داران علم ان قدب لغور صنات ربهم د دې پارا د دې تعلق یې اسلو کو سره لې لیا علم دا چله یې سره ل یعلم چه پوشیده انقد بلغوا رسالات رب چه تا کی سر دوی رسول احکام در خپل وا حاط بمالدم احاطه کړه पाच د دوی سره وا احصا کل شی و عد اشمیر له دې ار شی رد دان قشمیر له سره حفظه نو خلاصه له سورجن چې جنات متصرف ندی دا خپل قوم ته واسکې ترک د شرک بیا ترغیب دی بیا تخویفتي بیا سماره دا المزمل دا صورت د نوې مضمون مبدا دا مضمون د دې صورت او د مدسر یو اودي بیا د اغینه په خو سوره القيامه پورې او تر سوره علالا پورې متعلقات د قیامت دی صورت کې اصل حاصل نفي د شرک على سبيل الكمال دیکھو و تخویفات دي او دلل سراتدي او بیان د دی دی چې اوواز قرآ هدایت دی نهغیر د ابتداره صورت نه تر را پورې دوام را ذکر کوي چې دعوت دی مسله ته په مختلف کی ورکوا او کاو کې ورکه او مسله دومره ااحم ده چې شپ ورته شوگیره کې نه باید او دویم امر تلی ده چې ک سره داوتې بلغ تکلیف در کوي نو ما دمات ته پرې والمکذبین ان ارسلنا اليك مرسولا تخويف دنياوي ده فكيف تتقون تخويف اخروي ده ان ربك يعلم انك تقوم ادنى متعلق تر اولي سيده سوره سرا واخرون يقاتلون في سبيل الله دير وخ پس مسئله د قتال را یاد ول دي چګره خبرهم اهمله ير نه کوي واقرض الله قرض حسن انفاق في نه کوي واستغفر الله اصل مدادا چه توجبه يوازي الله تقول يا ايها المزمل المزمل زام مشدده م مشدد المتزمل قامض غمشير بزاكي دوجده قرب مخرجنا او متزمل هو المتلفف بثيابه بس لسلكي سلكي بالكل बेकार دغس نفسك مزمل اوس مفسرین دا صورت شان نزول ول ذکر کړی وي ابتدای وحده غار حراء چې حضور علیہ الصلات والسلام باندې سړل ویاله او وي زملوني زم زملوني زم نو جبريل راه غوړته یا ايها المزمل او بیا په عین هي دا نا کل کړی دا سوره مدثر ده پاره چيا ايها المدثر قم فانذر اوس دا سوره تو د واړغه په نازل ندی نو, واقع منتبق يا نو دا واقعا منتبخوب یا دی یا باغی خو چې سیاسي باندې وګورین هغه ډیر مناسب لږي چې قم فانذر وربک فكبر وصیابک فطهر نو بیا ذا المزمل یا خو عبارت دی نفس صفته رسول پاک نا چې نبی علی صلاتو والسلام بعض ځان مدا صدر تو کړه نو ورته وی چې یا ایوالمزمل په پنجاب ولا مقرین و او کالی کملی والے او کالی کملی والے یا ايها المزمل او یا دیمه معنا يا دادا چې دا به طور محاوره استعمال او تحریذ ل دعوت ته چې ګورزان نه بناراست نه جوړي مسلې دعوت کی لکاغه سړی چې جونګلی جال نه واستي موږ د پختو کې او یا ايها المزمل او یو شفقه رد کې راغله به تخفیف دゼ يا ايها المزمل په تزمیل نه لري او تزمیل ځان د پاره جملات تیارول دي جملات رفقاضی زمیل الحوضج بکجاوی زمیل چه مقابل کې در سره ناستی نبی علیہ السلام تعالی, اللہ تعالی ترغیب ورک چې کملګره ځان سره تیارې نو ځان سره چلوخه لکه کجاوی والا چې کجاوی والا سره چليږي لکه کجاوی والا چې کجاوی سره چليږي حرکت د مفتا په ید دا رجل کې کوم حرکت دا. او حرکت د جالس عل سفینه یا حرکت د جالس فل حوضج رواه حسن وايي چې ها واس تاخد واره واستره ها څنګه توه ایت یلکه تاسو کې پان خمنته کانه سوق نیشتہ کوم یودې نو کوم یود واستف ثبوت حرکت دو واستف الغروس کوم یودې حرکت دو واستف ثبوت کوم یودې ها دایو سره نو زما پلاره مور دو لاس برګاندی نو چا ورته هغه څنګه وی چی وریځ راشي نه پلار می وای باران بکیږي با هم مور می وای نه بکیږي نو یا باران وشي پلار به زبرکشي ایا باران اونشی نو مور مزبرګ شيخه صحیح شو استاد تاسو څنګه تقسيم وایي نو ویته میفتا حرکت د میفتا په ید د محرک حرکت د واسطه فی ثبوت ته یو بل واسطه فی الغروض یو مټیق شي یو غو دې امتیاز وکي حرکت د جالسه لسفینه یا جالس فی الحوضج د کوم حرکت ته او حرکت د میفتا په ید د محرک ها میفتا فی ثبوت حرکت د واسطه انبیہ علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تعالی وای ځان سره دا خلک شریکو چلوه زوملاو رفقای جماعت ځان سره شریکو چلوه زوملاو رفقای جماعت ځان سره شریکو چلوه یا ایہ المذمل او ځان باندې کمبل چون کیا یا ایہ المذمل او ځان کپړه کېن غختن کیا یا دا نادر تفسیری چیا ایوها المزملو او ځان لپاره ملګري تیارا انکیا قومن لیلا ادرے گا طولش پا الا قلیلن مگر لگئیسا نا قومن لیلا ادرے گا طولش پا الا قلیلن مگر لگئیسا نا انا لگا کما دا بدل لیل نصفو نصف د دې مودريغا وینقسمو قليلا يا کم کد د دې نصف نه قليلا لغوندي نو درې مې سمودريغا او وینقسمو قليلا يا کم کد د دې نصف نه لغوندي چې د دې نصف نشې هیڅ حکم کې نه یوه پنځه بس را کول ته درې مګرځ یا وسلوره مګرځ یا وا او د وین قومه لیلا او درېغا تورش پایلا قليلا المګر لګ مودريغا نو نصفو بدل ال له نه دي جو درې غټول شپه الا بدل دلیل نه دی بدل دلیل نه دی خو چې مقید واغله پکیه دي استثناء باندې مقید واغله پکیه دي استثناء باندې نو الالیل الا قليلا وهي نسبه او انقص منه قليلا نسبه څنګه خوش mula څنګه شو دا ولندنه ولا مې ما پوښی نو مکایت بکادر استثنا به والی زکه چې له کله نه خو نس بدل راځي د خورشمانانو جوړیږي نو دا علل الا قليلا چده دا علل الا قليلا چده نو نسفت نو ادریګه نیمه شپ ادریګه نیمه شپ نو په دره دیو کړه چې په لون باندې صورت باندې با دا نس معمور مامور به تر په لون صورت باندې با دا نس معمور مامور به تر کوي اپ دې دیم صورت باندې باندې نس پهو به فعل وي خو ته وایې په سره تطبیق یو <مامور> دا, دا قليلا مامور به ترک ده لا قليلا د قم په باب کې مامور به ترک نو نصفوم مامور به ترک شو ا د انصفو عمل ده د لیلن مقید و آخر پا قلیلن او اخر په قید ده الا قليلا باندې نو بیا دا انصفو مامور به الفل ده چې دا که یام کو انصفو ان قسمه قليلا نشي پو نو معنا ده چې نصف نو سمره به خلا سمره کم زایره شي سمره به عقده فاوین قسمه نو قليلا کې شي فاوین قسمه منو قليلا کې بازار شي چې په دونه باندې صورت چې معمور بے کار کېواله نو دا اول قسم نه قليان ثلث به متروک شي او ثلثين به مامور شي ثلث به متروک شي او ثلثين به معمور شي اطه دې د ویم صورت باندې ثلثين به با متروک شي او ثلث به مامور شي خو څه سوم د ځنې روکه د بلایت نو مخکي نشي پوي یوای بل کولای وای چې څنګه خیر کې غلطي وي د ضرورت پیدا کېږي خو غوره کله کې دروغوم وای کنه خلا وجه بصیرت وي وای دروق على وجه البصيره خطا آه. على وجه ليالك منحلكه عن بينه ويحيى من حيى عن بينه تكهلاكي چن في بصيره هلاكك اكو جندكك و رد دفه ثابته هذاك چلياله كمن حلكان بينه ويحيى منحي عن بينه نصفك علىكي چن في بينه هلاكك اوك او شلون طلعتك اذا جراتني قبل بل مولاذ والخدائي واله بل مولا دوره خدای نیواله چې اگر مغز ما غسک پای کوي چې اگر خامهخه دا غولي طالب کېدل دا ضرورت پیدا کوم او کوراله واف په پيو او کلاړه غوپر دی واځوام نه که راځي ومن غو او په پيو راځي سړی شو وا دلی لپاره دا پای کوي پا نو طالب دلی لپاره د زکیخه طالب لپاره چې خبره زذکی انا انا انا ز دا ضرورت ورکو و ام غلطه وایا ته تواي زبا من شټی کوو نو بیا دلته سره راغله دا د بیا ختم کینې پوي يعني ترى غلط انت ديره برايته بس دا مقصد ده نور خبره خنيشتا نوي واه خيرك غلط نوي واه قليلا نو متروك باي ها دا سير بلينن بنو سير بلينن بو بدلنا رادي مقيد بالاستثناء ها يعني دا مامور شي لو او دا باقي ومترو شي نو سما زي ظاهر او ينقص كي قرن بي بدا او ينقص تشسرز دليل دا مأمور به ترکو ګرځي او سلوسين با مأمور به فلو ګرځي اپ دې دېم تعبير باندې دا سلوسين به مأمور به ترکو ګرځي او سلوس با مأمور به فلو ګرځي نشي په چې په کوم باندې صورت باندې افسه څنګه په کوم دا او انقص ترقید په لښته هو باندې اپ دې دېم صورت او انقص تنزل دې په هو شو زه چې نه او په چادر کې دا ولیکه نه مې دی لکه دا ولیکه دې کا دونه دير البيجي ده تيوا يوصل بيا شي طالبانش ذكي نتيوا يا بس تيوا ها سجلي تسوي نسب مكوا يا او ينقص منه مكوا نا وينقص منه بسلث شد نصف نا وينقصي نا بساي اي بسلثين ثلث مكوا نو ثلث صار مامور بالفيلشي او ثلث با متروكو او كدان نسبو بدل والے د لیل نشي مقيد په کې د استثناء والے ندا او انقص د کي بسلسين مامور به ترکشي او سلسم مامور به فعل شي نپرون بني صورت ما له د نس به او انقص ترکشي او په دې سره تنزل شي دا سيشت هه او انقص مين او اوزید علی یا زیاتی ک پدبانے پسبانے نو د علیه زمیر کدی انقسم منه ترجی کہ او ک قلیلن ترجی کہ بیا په تعبیرات وکړه اوزید علی یا زیاتی ک پدین سبانه یا په انقسم منه باندې ورتل قران ترتیلا ال ول ترتیل سره نو ترتیل القران هوا ان تتلفظ بالحروف عن مخارجها دې ترتیل وایفه چې تلفظ ک خروف باندې د مخارج له کذا تعبير پيش کړ د حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها حدیث د دا داود داوود ک كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا حرفا حرفا معنا حروف بالمخارج نوته كانت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا, حرفاً اعوذ بالله ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا امغا سنكلفك الالقاب کو تا باندې وې کول سکي ان سنلقي عليكا منغا سنكلفك مكلف کو بتا قولا ثقيلا قولا ثقيلا وظيفه مهمه ومهمه وظيفه ها ها چې لمخاريد نه نو بس چې لمخاريد نه حروف نو بس نو علماء پکې دوه ارادي چې دمو په سده پار لسونات ته دا مفسد لپاره سورات څه مغیر د معنا دی مغیر د معنا د باضی حنفیو په کې مزاب دار شه دا د رحمتوناف لپاره رحمتوناف د لپاره د کید د لزوم متروکې ښه لکه رحمتوناف اره تلفظ صحیح کول نشي اې چیرته اوسګار غږیت اې جې دریت شاتې بیت اوسګار دی ها اې جې دریت طالبان ورته نه اوسګار نه نه دی اوسګار دی واه کړل تمه خارجي او جداري... با. تم باسر حروف خا انا دالتا, دالتا سکا بلگرم حل سے بیرہ لالی دے ناوچا پوروی ڈراما کوله انویے ویدہ موارا علیہ سبح رحمت اللہ علیہ جماعت اغوی تاسو پراہ راس را استای تنیز تاسو امام بام لگیا ہو شیعلا خمدو لیلہ خیر رب العالمین نرحمانی نرخیم امامی دادو ڈرامی اور بزیوک را جی صحیح و انوزمونگا استاذ اللہ وی غریق و رحمت ناروپه له مخارج الحروف کې په دواد زواد کې ډاکل بالکل دواد پس موزنه کوه دواد پسې موزنه کوه دا امام پسې به ودري او هغه به دواد دوی بس موز به ماته واپس بشه هغه دواد دا بالکل غلطه فاحشه دی یی به نه موز ماتيږي دواد باندې موز ماتيږي انا مؤرته په دواد موز ماتيږي انا ما بل زواد د زواد زواد استا په نس باندې واحد صحیح دی او مده افغانان دغه ما دوه دمنه دغه غوډواله ما ده خو چې خيره مغوضو به علیهم ولا غوډواله نو ما ده غوډدنوي ما ده ریسه کوم نه پاره مونږه او دواله په غوډال طالبانه مونږه او چا اوزد आले ورتل قران ترتیلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا سنكلفك بوظيفه مهمه مونږ به مکلف کوو تاسو په وظیفه مهمه ان ناشئه الليل اتاك سرا پاسې دلدش په اشد وطا ادا ډیر مضبوطه موافقه تل قلب او اقوى قيلا واعدل قولا ثقيل ثقيل قيل انه مصدر قال يقول قولا وقيلا وقيل قيل مصدر لا وردوا لك وكيل وقال ابن السكيت هو حاصل بالمصدر ابن السكيت نحويه اغوى دامه مصدرنا له حاصل بالمصدر هناك اول تقاول واي هناك اول او خبر لا حاصل بالمصدر تبي قيل وقال واقوى مقيلا واعد قولا إن ناشية الليلة أنا دا إننا ناشية الليل دا غلط دقو من الليل لقا چي دشبي صلاة پاسا إننا اتاك اكثر پاس دل دشبي اسم فائل پو نفس ده نفسي مصدر إننا نشأ الليلة پاس دل يا أشد دوتان دا دير زياد دوتان وفقا للقلب دا موافقت دا قلب دا پارا اي لتمرين القلب بالمشقات ذرا غادشي مشقتون سرا، ذراعا دیشی، مشقتون سرا، واقو مقیلا و اعدل قولا، ان لکا فی النهار تاکک سرطان پارا، پورس کے صبحا تویلا، شغلا کسیرا من الدعوة، شغلا کسیرا من الدعوة، شغلا کسیرا من الدعوة، در وزی خستان الدعوة نو فسر فی اللیل بالعباده، در وزی دعوة دے، اندش پی عبادت کوا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا واذكر اسم ربك آياتك نند ربستا ادعوه وحده يوازي دبلا وتبتل وتقطع إليه تبتلا تقطيعا من الخلائق وتقطع إليه تقطيعا من الخلائق أراكت كذال یلې دې الله تعالی ته پکټ کولو سره د خلایقنا حضرت مدني رحمت الله عليه هغه چې توحید کا حاصل کیا ہے. نو حضرت مدني رحمت الله عليه ورته چې بابا رشتہ سب سے ټوړ بابا رشتہ رب سے جوړ بابا رشتہ سب سے ټوړ بابا رشتہ رب سے جوړ وتبدل الیه تبتیلا الله تعالی دې امبلغ تعبیرک چې خلایقنا زان راکٹ کا خلایقنا یوازي اللہ تعالی تو تقطع الیہ تقطيعا من الخلائق والعلايق دل خلائق و سان راکت کما علاقه او کم خلق چره توحید باکے طرف رکاوٹ جوړی یغی نظام راکٹکا مولا لاہوری رحمتہ اللہ علیہ زکہ یوم قبا نے را شعر نقل کی توحید تو یہ کہ خدا حشر میں کہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی اگر خدا میرے لیے هی. قال الله تعالى نو امدا تعبيرك تكون عند الناس شر الناس ولكن كن عند الله خير الناس خدايه وين وين تزان خسليك كمخلوق تناكره وينو ويد او كيو سري داوي شر زما مخلوق تزان خسليك و منافقهت بكاي سبكاي منافقهت بكاي ادوغ لافن بكاي ا چال بازايه بكاي ما بده مخلوق تخسدي خداي بنز برزنا زناور ني بلخ الله بنز باشر الناس التوحيد تقازي خلافته رببول مشرقیول مغې رب د مشرقو د مغب دی لاله ها نشتې متصرف الله مګد الله تعلا دی ف تخز هو فاط کدوهقې دوبانډې وکییلډ کار ساز وسبرغلاه یقوللوونه او صبر کوه پاغبانه چې دو یوي واجووه حجرن جله اتررکم ترکن حسن پریدا دویلا پترخ است سره فلاۃ قاتله کتاب ور سره الله مشرو کوا وزرنی اترکنی ا پردما ول مکذبین مکذبین اول النغمه اول النغمه ارباب تغیش مکذبین مو منسوکی ارباب تغیش په قران دی انداز تا ګوري چې بس قران مده جاگیردار سرمایدار نه سر ټکایخه چې مې شې تم دوی کړې ها انا زمون یو طالب هغه دې رجبه تعبیر ورکا و قاضی صاحب سره چې تفسیر وایي سلوې خرزه سلوې خلو نه نور څه دکې کزده نکې نه یبه چې او چاړې جاگیردار سرمایدار لمه کې ټول کوله که بس یو چاړې نو ما نه جاگیردار سرمایدار لکې چې چاړمو ورکو دا قران خو ورته ډمبه ورخه کوتای خود موږ نه طرف نه چې موږ هغه طرف قران ته قاضی خوندې خوندلې خوندلې مودي ورته ها موږ ځانله پته قاضونه پوښیو مولانا مدریص رحمت الله علیه وخزه کو فرمایي چې د مسلمانانو زذلت او درسوای دوه وجې و فقرآ نپوية اوم ت دجهات بس دا دا, دا ي لوب زرده ديرو معهن ت د مصعببه د دا مشكلات داغ تجر دازن سريات كيفسهاح في جا صور وظمي والمكذبين او النغمة پر داما دا وال المكذبنا او مكذبين سکدي اوول النغمة هر بابطغ يوش وومحلهم قليله وحلوم قليله مهلت و كيف دوله قليلا لغغوندي ثم غذبههم يقول هذا عذاب ورقوم إن لدينا أنكالا تاكيك سرى نزمون باني أنكالا أنكال جمد نكال یا جمد نكول وهو العذاب وقيل السلاسل في الأرجل فوق كم زنگينو لكي جولي شئي بلائي واتا وي ورتا بلائي وي إن لدينا تاكيك سرى نزمون غذابون متنوغ یا بلائي دي وجحيماً قوات خبر پا غصة غصة حلق من او اور دے وتغامن زا غصت الاخراک دے زا غصت ان خطل ک پمرای کی ی غسیت غسز کوی چې سړی قوا ټول سلف کی خبره بیا پدی مرفه دی غسیت غسز کوی غصا یغسو په معنا د اٹک نه دی حلق مې اٹکنا وتغامن الاخراک زا غصت زا غصت مرای بندول کی او تاید ور توړی کی یا تجرهغ ولا یا کادو یسیغو داسې جغه جوغه ب دو زخیان هغې به دا خپلی وې زې د یو ډډ دی ګرم د دو زخ نه بهر یا توفونه بین و بین حمی من عام اوته دا ب ت شو نو هلته به راولليته تجره ولا ی کادو یسیغونا هغه بولله په یو خلهکه د سپکه توورګر کې به راوالي. انو یا تجرغوهو تجرغ دیتا ہوئے دیکھو گو دا تجرغ دیخوا دا تجرغ دا یا تجرغوهو یشربوهو جرغتانی جرغتانی دا سے گونٹ گونٹ کر پیئے گا ولائے کادو یوسی دیر پاسانا بینشتے یوا او دیم تائی ثم ان غلیحا لشوبن من الحمین دا زقوم کلی زقوم پرون تیرش زقوم ادا دمرا تلخ دی چې دا د مرع کبان خطی نساليت نه ولا اونخلي نور پسيو بس کیک ان دیو لا شوبن من خمین خماله اونها من هه البطون من بیابو عطا الله یشد له بو فرستوتو وروا له ور څنګه فرستوتو وای وروا له ور نو وروا وروا نو پړون تاس ته ایت کی شو قلمی بده پکونه غاړو زیخه لا انده غا اورزمانی تر جو فل ارضو تتزلزلوا چه حرکت بکیزمکا ورجبالو اغرونا وکانت الجبال وسوارت وسوارت الجبالو, الجبالو او بغرز غرونا کسبم مهیلا رمالا سائلا رمالا سائلا شگی الوتنکی ان ارسلنا الیکم رسولا شايدا تا کې سره مونږ له ته رسول شايدا عليكم معلما اياكم چې له تاسو استاذ دي دي استاذ او استاذ دي كما ارسلنا لك لك له ګلې مونږ اله فرعون في الغونت رسولا رسول ان دا له برابر تورې کوي چې تشبيده بيصد رسول پاک دای د بيصد موسی عليه السلام سره ورکه دا اتفاقیانه دا قران سوع دا رسول پاک ته وایي چې بلغ کما بلغه موسی خبر بداسه کيلہ ک موسی عليه السلام چې کوله او دا سه خلق ته وایي لکه موسی عليه السلام چې کوم خلق ته کوله نو موسی عليه السلام مستبد ته کوله فرعون موسی عليه السلام استحصالی سرمایدا ته کوله قارون او موسی عليه السلام ظالم صنعتکار ته کوله حامان دا درې کریکټر دي د درې الله خر خاص کولافرغونه وکارونه وان د م سلام دری کسانه تل لږلو د دری کټر ت لږلو د دریو کرددارونتل لږلو یو کردار د استبداد کردار او د یت دویم کردار د استالی سر نظام او دریم در کردار د جااب نه ست کاره د دریو کرددانونت د بیا صلات اصلان ته د تشبی سره په ځین کې دا وورچی تستا ډیټ به هم دغ دغه دری کردارونه به کارګټ کېخه د شو د فاد جیجي. جابر سندکار استخصالی سرمایہ یا جاگردار؟ او درین جابر او مستبد حکمران کمار سلنا الى فرغون رسولا فاسوا فرغون رسولا نا فرمانوک فرغوند پیغمبر فاخذنا ونیولو مندل اخزن و بیلا فنیولو سخت سرا شدیدا فکیف تتقونا ان کفرتم فکیف تحفظونا سررنګې به تازه پهفااضت شو که کفر مکرې د س نه یو من داته تکونه پراره مفول دی دغا غورزینا نه یا شیبا ویل داه شیبه یا جغالو ویل انکانو چې انکانو یا سغاه انکانو معشومان کو بالفر وی نو دا کنا ده د حالول او د هیبت یجعل یا نو داکی نای دا دا هولو دا ہے باتنا یجعلو الولدانا چگر زیبا ما شمانو لا شیبا بوداگان السماعو منفطرن به السماعو منفطرن به او اسمان منفطرن به منشقن نابا چوی دلی پا واسطی دا دیو پا سبب دا دیو کان وادا مفعولا کان وادو دوادد اللہ تعالی مفعولا مقضیا به قضا شوي. ان هذي تذكره اتاكي فرحازي دا صورت مزمل تذكره دا بيان كامل دي يا ټیکټ دینو تذكره تذکرت السفر دا جن ټیکټ ته صورت مزمل ان هذي تذكره فمن شاء تاخذا الى ربي سبيله فسجد واخخي ودنيس يل الله خپل تلارا ان ربك يعلم رفتا پويږي انك تقوم ادنا چه تب دري احد کم تر من سلوسایل له رسول سین د شپینا و نصفه ادنصفو پنص افسرا اوت اف ته پاد نه باندي تبو دريږي ادناد سلوسين د شپینا و نصفو نو دا غته بیا غت په تفسيري ده دا غته بیا رسول سایل ل من سلوسين بشي رسول حسين نو كم سجدي ول نصف رسول نصف وَنِصْفَهُ أَنِصَفَ دَشْبِ وَثُلُثَهُ الثُلُثَ وصلص دَشْبِ وَطَائِفَةٌ يَوْدَلَبَي مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَوَطَائِفَةٌ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ أَوْ دَرِجِ بَيْنَ طَائِفَةٍ مِنَ الَّذِينَ دَعَكَ سَائِرُونَ مَعَكَ جَاءَ سَرَدَ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَقْدِيرَ كَيْ دَشْبِ أُدْرِزِ يُقَدِّرُ أَيَعْلَمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اغالی <سؤال> ما ان لن تغسو فتاب آلیکم اغالی ما پتد اللہ تعالی تان لن تغسو ان لن تستتویغو ہو چه تاسوب تاکد دیو نلری فتاب آلیکم فخف فغنکم نو تخفی پی راوست تاسوبان لے چه سلس و نصف و سلسین دا پری فقرا ما تيسر من القران الولي اغه تيسر من القران شي اسان ود قران نه يعني هو مو هو مو مثل ما انكم تستطيعون ودريګې سم راځي تاسو طاقت ويخه اني فادر بده ان وکې ادنا من ثلث الليل الله تعالی التلاوه کرد عمل رسول پاک چې تخو بداکې تو صاحب عزمته ولکه لم يوجب على امتك لانه لا استطيعون دا د نسفاو د سورسول لیر ولاله خدای ستاسو په امت واجب نکړه ځکه دا ای طاقت نشته اول ایمان من ملکم مرزا ا <تصفح> پتر الله تعالی تا چې موجودیږي به تاسو نه و وا اخرونه یضربونه ا موجودیږي نور کسان یضربونه یسافرونه چې سفر به کیف الارض پزمکه کې یا بتغون من فضل الله الا طيب فضل دا الله تعالی بالتجاره وآخرون أسنور كسان قاتلون يجاهدون چې جهاد وکړي په لار د الله لا تعالی کې فقروا ما تيسر منهم نولوي اعتياسان وي قران را وقيموا الصلاه او دروي مز و اتو الزكاهه واتو الزكاهه او استقوا واستقيموا على التوحيد سوره مکیه کہ مکه نو ابن عباس یې وایي چ څوارو مکیو کې کم ځای زکات خبره ده نو مراد په استقامت علي توحید دی چې عقیده صفا کوي زکات مانات تزکیه واقرض الله قرض حسن واقرض الله واقرض الله قرض حسن وانفقوا انفق بقلب انفاقک په پخ... قلاوز باندې قرض ورکه الله ته قرض خيستا انفاقک په انتبه قلبه وما تقدموا لانفسكم من خير اوانجت تاس لي غير قادر سنه باردني كائن ان ممبدا بنزل الله تعالى بان خيرن بهتر بممي هذا هو زمي الفصل واعظم اجره لو يبقى اعتبار اجر واستغفر الله بخنو قائد الله انا الله تعالى بخل كه ميربان لين خلاصن صورت حكم دعوه دا تامیم دا اوقات او په دی باب کې او پمیاس کې تسلیه او تخویفات دنیوي او خردوي اټشویده به د رسول پاک به اساس د موسی سره عليه السلام د وجد مشابهت د وزیتینا خالصه تلک سلامات چه مزمل کې حکم د دعوت او تبلیغ شو او پدې کې آغه امر لږ زیات تا کې سره ده او ورته حکم کوي ول رب کف صبر دغه دعوت باندې ټینګ ولاړیا فایزان قرف الناقو تخویف دې سوسلیه سقر تخویف اخروی دې وما ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه الله تعالی د عدت د فرشتو د عذاب حکمت ذکر کئ چې حکمت ایمانی استقامت د منسو دقدره فص تضیک کئ چې دا غی ایمان مضبوط سی او زیادت عدت د زوال د منک زبد کلا وال قمر شاهد ذکر کئ مدعابه نه چې لکه څنګه شپرا زی او زی وګمای فنا کیږي او بیا راځي دا شاهد پدی چې تاسو ومړیږئ بیا بجوندی کولی شئ او بیا احوال کفر دی قیامت کې او بل یرید کل امرئل تر اخر ذ صورت پورې شکایت دی مدثر د دسار نه وی او دسار الرداء الشخين یا الرداء الخشن شخونت او خشونه زیګوال زیگو یو ستګوالې دی غټ او, او شډل صادر او مدثر اغه شخص توي چې دغه زیک صادرزان باندې راچولې کمبل او نبي عليه السلام دغا کمبل پسرو. دا کمبل په سرو نامي ذا دوره شو يا ايها المدثر يا ايها المدثر او په زبان باندې زیک صادرزان کې اقوم فاصا فانذر انذر الناس خلق يرو وربك او ديممنا وسيابك فتوهل كنائدا بلغ أمركا فلو دوتي دي سر تاورا سوا والرجزة فاجر وآل الرجزة او آل شرق فاجر جدا شاغين تأييد ده ادغو الى ربك ولا تكونن من المشرقين ولا تمنن احسان مكوا تستقصير تطلب القصرة غيوزن چهاصر چه احسان كه ندامو تا مكه ده چه دنه و بیا ديره ولا تمنن تستكثر ولربك فصب اخا درغ پل پاره فصب صبرك واستقم للدعوه فيضان قل في الناقور اکل چ आवाज وکریش في الناقور پل او کې ناقور هو سور فذلك يوم اذن پس دغ ورز ورځ دا يوم قصير ورز ډیره شدیدہ پچا وبالي غير ومن خلق تو وحيدا. او لل کاافنا په کاافراوبانې غیرو سییرل نه د پ اسه نوغیرو یر تا ک د غصیر دی زرې ومن خلقته ده پرما ومن خلقته ده او اسوو چې ما پیدا کلی دی ان يدې اوس دوطویل دي, دو دي. چې ما پیدا کل چې دا دد تع لک د خلکته سره دی ما پیدا کلی د وحيد دا لقب د ولید ابن مغیره او وحید دی پدیمانا چې دومره مال جائداد او دو دومره زامن د بل چانو مکه کی نو وحید ورتوی او دیمه مانا چې دا وحیدن مفول د ځمئ دی چې زرنی, چه زرنی ومن خلق دو. و من خلقته پیدا او دغه چې ما پیدا کړل وحیدن پریمو د ځان لا منفردن فشار د ځمئ والمکذبین وجعلت لههما لممذودا اعتیته ورکل میرے دیتا مال الممدودن مال كثير وافر وبنينه زمان شهود الحافر باش بس زمان چر وخورت خدمت تولالو وما حدت له تمهيدا واوسعته له او ذل وسط ورکل دي كامل وصعت لوی جائدادی ثم يطمع ان ازید ابیام دې تمکې ان ازید چې زب زیات کم د پاره اول ولد ولمال ثم يطمع ان ازید له اول ولد ولمال نور به زیاتې کوم کلا بالکل نه انه کان ل آیاتنا دې دې آیات زمون لپاره مقابل المقابل د قران مقابله کوي سورهق ساسعده خي جام بدل رسولودن سغودان جبلن فنار دوزخ کې دلته اور غړ جوړ کده ای باغی تخیجرار غړیبا انه فکر و قدر نبی الله سلام بدله داوت ورکندو ته خله سوچ په پیوکو خله سوچ په پیوکو بلاتور بیا نبی الله سلام وي نو دې وسی خبره خو دې خدا نو بلاتور بیان نبی الله صلی الله علیه وسلم وي نو ورته مل لارو سغه موسطه دا سيرامې توبه کو انه فكر ا د تفکیر کړ دی وقدره ا تقدیر کړ دی تفکیر او تقدیر سوچ او ਵਿਚاره کړ دی انه فکر د فکر کړ دی وقدر او اندازې لګولې دا فقتل دی به هلاک شې کیف قدرا چې څنګه اندازې لګولې دا ثم قتل دی به هلاک یه فقد چې څنګه اندازې کړل دا او ثم نظرا بیا یې فکر کړل دي او ثم عبس وبصر بیا یې تنده تری وکړل ومخس پیره کړل دي چې نبي رسول الله ورته په درمه راځو نو دا څه کوي دا شریا ثم عبس بیائی تندیتریو کلی دی و او مخیس پیر کلی دی سمع اد برا و بیائی اغراس کلی دی رسول پاکنا وستق برا و زان لوی گن لی دی چی ملوس ما تا گو را و تا تا گو را توز غریب سڑی یو مال زان لیدر که وستق برا فقال انہازا انوویلی دینہازا نلدہ مگر جادو دی یوسر یونقلو و چنه نقل کول شي ان غادا نه دا قران الا قول البشر مگر ونه د انسان دا لا کلام الله دا رخلي کلام نه دي سقر صوت قله داخله بدله سقر نارن اورته وما ادراك حس خبر کړي تعلم سقر چې سقر څه لا تبقي ولا تزر لا تبقي عظما واللا تنظررو ولا تکو وقتتن نه پرېدي د غزمن اډوکیره ولا تنظررو اوله تو میلو وقتن او چوټونه کو یو وخت چ ګنټې بلدون کې دی لوواختتون ل بشر لوواختون مقتون سوزون کې د لیل بشر ل لی بشره مخله مسلد د د بانې نولس ملاییکې وما جغلله نهې ګزلیمونګ خابلارې دا روغګاند د دوزخ الله ملاکه مګر فرشت دی نهغیرې فرشته الله م الله م نو کې دل د دا روغګانو جهن مللایکې حکمت په چې ملاکه تو یکوو نغې لازن ش دادن لا یسونه اللهمه ره همم ويفعلون ما يؤمرون چې دې کافرانو ته غوسه یې ستقازي حیوان لري نه چې دوی پدی دوکا کې چواله لا 500 پې حضرت ان سپای خو نه دي wallaha malaikaton ghalazun shiddad la ya'sunu allaha ma amaruhu wa yaf'alun ma yu'marun wa ma ja'alna 'iddatan wa ladagirdul mushmir de duinul لِلَّذِينَ كَفَرُوا دا هغه چانه پارچ کفر وکړل یيقولون ما ضر الله بهذا دا نلسون وي د خدای څیر ادل دا تلسول للي اشلکریولیند خدای ودا نلسون دې لپاره بي چې نه په گمراهان لیاستئ کان الذین اوتول کتابا ا دېد پارچ یقینو کیه که سان چې ورکر شوه د ورته کتاب مخکې د قران انه الحق چې دا حق ده. لأنه مذكور كذلك في كتابهم ذكر دوزخ ده نل سفریشتو شمیر تورات کې اومو انجیل کې اومو ويزداد الذين ذاتشیا کسان چې ایمان راوړې وي ایمانن پر سید ایمان ولا يرتاب الذين الشكن کیا کسان چې ور کې شویلته کتاب مؤمنان شکن کې فی ان القرآن من الله فدې خبره کې چې قرآن به جانب د الله نه دي په کې نه ذکر یا ردی مخالف نبيابو يهودیو زمون تا وراتغه نلست او یسانو به چنجیل کې نلست الله تعالی وې دا مې ډیره په داسمیر ذکر کو چې دا غي اعتراف پاتینېش ولي یقول الذين في قلوبهم اته و یا تاسو څنګه ژوند دغه کې مرز دے والکافرون هنو مرز فصاد دا کې دے, دے. چا منافقان دی وال کافرونه او کاافان ووي چې صرا دکري الله تعلا بهاذا په د مسکوونو لصبانې مسلا غددن کذاې کداررنګېګمرراې الله تعلا غسوو چې رادیو شي هداور کېاجات چې رادیو وما یامو نپېګجنو د رب کا په شو در ر الله وما سقر مگر و عبرت للبشر دا سقر الله ذیکه مګر تخفو عبر لل البشر دپاره د بشر او یا ذکر اپ ما نه د غضب دی م نه غضب دی لپاره له کافر کلا رتغد رتن د کلا ن ن ن ول قمر قسم می دی په قمر باندې سپږمۍ باندې ول لیل اذا ادبر اقسم می دی پشبه باندې اذا مزا شکله تیری شي و الصبح اذا اصفر اقسم می دی په صباح باندې اذا چې دارو خانولو ک لترکبن تر عن نه تو او ورته مقدر بل را اووب د تر ک نه تو ب نهن تو بق لکه دلته دنیاې چې اخولی مختلفی پهدي قیمت کې به هم تاسومانې اخوالی مختلفی فرازي ل تر کب نه تو ب نههن کې دغهفااس بهین دغسې را ب دي. ان هالا احد الكبر ادا خا مخا يود غتو على موسخدا نذيرا للبشر يرول كر دبار د انسان لمن شاء عملكم دبار د عتشا شاء عملكم چخوا خيد تا سن يتقدموا شي را اولاد شي الى الجنه او يتاخرا يا رستو عن السيئه كل نفس بما كسبت هر نفس عامل دبان رهينت المرحونه مرهون الله صابین لاکن لاکن ملګری د له في جمعات د په جنت کې دي یا تتصاونه یا تتصاونه تپوسونه بکي او نل مجرونه د مجرمانونه تفاغل دی متظم من د مانا د نفس فعلله کذافی فصولاکوري یس الونه لل المجرمیونه سوال ب کوې د کاافرانونه ماسهکه کوم ماد سشي داخل کړي تاسو لا په سقر او دوزخ کې قالو نوای بکافران لم نکم من المصلينا انو مونږ د موحديننا شرک موکو دا ظلم د عقیده ده ولم نکونو تعم المسكينا انو مونږ چروتې مو ورکول محتاجین او تا دا ظلم د عمل ده استحصالیانو وکنا نخوذ او مونږ نخوذ نستهزئوا ځمسخړې به مو کولای په ماهیت د مسخړې کول کوونکو او مونږ چې تکذیب موکو دروازه د جزا حتی اتهان اليقین فردې چې راغې مونږ تمرق فماتن فروم پس نف بن شې د ټولې دویتا شفاعت الشافعين سفارش د سفارشیانو لانه لا شفي علیهم ذکر دی تاسو سفارشیشتانو فمالهم سيدو لا ان التذکرته چې دې صورت نشه بیان بلیغ دی مور ځه از کوون ک دی که امنا اون خومرو مستنفره او داسې دي لکه خورونې تیدې داسې از کوون کې لکه دا حالړ خورونه خدا وای کافران داس لکه داړ خورونه نو دا خر چیک داخر نو بړې منډې ترې او ټیزونه چایه الله تعی درس تشببی وړه چې د کاافران نه هر خر کا خومرو مستنفره که نو خمرن گویا کې لکه دوی خرونه دي مستنفرت فاره تفرو تخديدن کې فررت چې تخديد لري د مل قصوراتل من صوت اسد تعواز د شر مخنه بل یریدو کل امرئ بل یریدو کل بل یریدو کل امرئ ا يو ریدو کولم ال ا ایراد لری هر شخص د دینه ان یو تعفوفا منشرہ شو ور کول بشدتا سوفن کتابونه منشرتن کلاو کښی کلا, کلا بلکل نه الله تعالی وی چې دی هر یو سړی دا وای چې مال لري خپل مستقل کتاب راو لیږي نو خپله هر چا کتاب خوندلی ایت ما و کلم ان یو تعفوفا منشرہ خدای و بلک نه کوي هر څی له وزن نه کتاب لیږي چې ته ګوره ما الله تعالی اور صداعش خبر کړ هرڅه د یودا خطونه شاملې ګره ایت ما وكل امرئ ايو تاسو سوفا منشر کلا کل بالکل بل لا يخافون الاخرہ داینی رې ګده دا اخرت نه کلا انه تذکر کلا کل نه لایق دوی پوره د ادم خوف یره پکارد انه <تسکر> تذكره دا قران بیان کامل دی ان چاچ خو خي ذکره ان صدر کی دا قران و ما يذكرون ان ايش ذا کول الا الله مگر دا چو غواړی الله تعالی هو اهل التقوا دغه الله تعالی اهل تعلیم دی و اهل المغفره او اهل عمل دی یعنی هو الموفق للتعليم والموفق للعمل دغه الله تعالی چاته قران د ذکر تعلیم ورکی او چاته قرآن د عمل تعلیم ورکینو نحاصل له صورت امر بالتبلیغ صبر په میدان د دعوت کې تخویف کفار او تا شاهد په قیامت باندې بشارت مؤمنان او تا بیا بیان د اخوال کفارو بیا شکوا بیا زجر سویه القيامه وړاندې صورت کې امر بالداعا د زین او سوره الاعلى په او تخویف ورکه یا لاسبیل ترقی حاصله داې چې سه القیامه کې ذکر کوي چې د انسان نه الله ننجبهغ ظامه چې زړ کې او بیا مونږ د خاارونه را جمعه نهکری شو نو ورپې سوه دار کې دی نه تکی ده چې هل اتاقله انسانهینو من الدار لم ی کوون ممسکووره د مونږ د ن نهشته کله نه دی بیا په مرسلات کې پاغې تکی ده چې د مسله من چې د مغ نه بعد جوون شته کونی ان نه عذا بره به خدای عذااب را تون بیا په سورې ان نازعات کې ذکر د مؤاخذه له کفارو ده چې فرېشتې به اني ششدته او انفسره او ذکر د مؤمنانو ده چې دای سره موامله کيده نرمه بیا په سورې ابس کې اغي باندې ترقيده چې دا قیامت دا, دا سره رځږي یوم يفر المرء من اخيه چې به به خپل او قرباونه تېختګي بیا سورې تکویر کې اغي باندې ترقيده چې د قیمت به یوا دغه کې فییتني دولهسهخواواکر کوي زه شم سکورک زن نه جومونقدرت نور به ختم شي ستي به ختم شي بیا سه انفار کې پهغې باې ترقی ده چې وما اومه نهه به غایبی تا سر د قیمت نه پټې نه شي بیا پهصور تفیف کې د هغې نه تقی ده کتاب هم مررکومڅنګه به پرشي تاه جو سر پروتې وارندر پسې جاری شو کتابو مررکوم بیا په ان کې دا غینه ترقی دا لترکب ن تو بقانان توبق دا ټول احوال به یو بل باندې سوار در رواني بیا په سوره بروج کې نو سوره ملک نواله تردا سوره انشقاق پوری دا ټول خلاصہ دا بیا په سوره الطارق کې بیان د دې چې دې قوم اله خبره اكن منی نو فماحل للكافرین امهلهم رویدا یا ولا مولا ترک ماته پرید او بیا سوره الاناق کې بیا مسله توحید دا سب اسم ربک الا چې ستا خبره اراتوت له بیا د ساعتۍ سب مرب حسم ربکل اعلاج خدای سره بشریټ نه پیدا کې لا اقسم بيومل قيامه لا اقسم بيومل قيامه ربو د ما قبل سر زده چې دای نیريږي د دا اخرت نه د غدم خوف نه لري په کار قسم مې دي پر ورځې قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه غدم خوف نه لري په کار قسم مې دي په نفس لوامه باندې لا اوې او به یاو می قیامه کهسم دی پرواز د قیاممت وله اوې او بف لهواما قسم کوم پهغه ظمیر نو لوام زمیر راغ دی چې سری نه خط شي تن کې شي د دن نه دن نه کولاږي دا دن, دن زمیر ظیر ورته ووي چې دا کار د انسانان نه کارې غریب سی باې سلی نوم کي نه د په خپله شي سری توی زاف غواه ما نهغلی شوید د ما جرم که ده نفس لوامه را خدا قسم که شد خین سان ده ده خزمیر ده زما لري په زمير باندې قسم ده. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه انو زه دې جواب جواب قسم د دوالو محذوف ده که دو اقسم بيوم القيامه قسم دې پر وزد قیامت باندې انها عزيمه جدا ده د روز د قیامت په ځان په خپل غوارې چړي رازمې مرز ده افتاب آمد دلیل افتہ اقسم کو په زمیر لووامبانی اقسم کو په زمیر لووامبانی ان اغرافکم غیر مناسب تستاسو دا اغراف د دینه دا غره مناسب کار دن په د لووام من قسم تاسو زمیر ملامت کین شه حقایق نه انکار کوئ اغراض مغیر مناسب کدا مستقل کلام دیبل ایا خص آیا انسان او انسان الا نجمع چې مونږ به جمع نه شو عظامه او ادو کېږي بل نجمعوها هو جمع کوو به ولنا بل نجمعوها هو قادرینا په حال کون زمونږ کې چې مون قدرت لرونکې وقلاء ان پدیقه بلا نو سويا بنانا نو عيدا بنانه نو عيدا بنانه او چ مونږ را ده غوتی او دا غي خطوت اغام به په هر شکل به جوړوخه نو دې خو غوي ته مسئله ولیکي برخه چې انسانان دنیا کې الله تعالی د په یو شکل نه پیرا کړي د په هر یو شکل مېو شان نه دي لکه تعالی نقل نه کوي انسانانو جوړوړي کې خدای حداد خدای پہچان دي چې خدای نقل نه کوي سره دې سړی په توغوینه واشان بل جوړک هر انسان د رسوته شخصي ځان لري صحیح شو او بیا د دوی واضح احتیااج دای پیدا کړې ته غوت پورو باندې پیدا کړې چې پوزره د پوزې د انسان پشان کې دی شي غوت د بل انسان د غوت پشان کې دی شي د بل انسان د سترګو پشان کې دی شي خود ادم علی السلام راول قیامت پوري د یو انسان د غوتي کرخه د بل انسان د غوت پشان نشي کې دی ښه هدا ته په تم پرشن کې ته مه قانون کې بیا فورنزیک ساينس کې چې له بای د غوت ولولې کېلې چې د غوت راځه دا الکړته په شان ده بل چا غوتہ بالکل نشی کېدی د ادم رسول الله مره والی قیامت پوري د دې کربونو انسانانو غوتې د دو کسانو یو شان نشی کېدی د ریټولو خطوت ځان لږ الله تعالی وای پوهه جوړول غو جوړول غړای جوړول لاس جوړول بیا د مګ نه دا, دا خو اسان کار دی پوري بده ما خپلې الله تعالی وای پوري بده ما خپلې زکه په دې پورو خو ولرانی سم چرته لاس لګې دی پناره وو چرته به خپل لګې دی پناره وو الله تعالی فرمای په دې خبر ट्रेस کوم ته ته بخیم چې دستا دي ته په خپل تست کولې وړ تر کې alyum naxtmu ala faehm وتکلمنا ادم خدای وشت لاص به تا باندې کوي انکار به کول نشي عاد سبل تر چې توله را راچېشما چې دا دواړه کرخه یو دی کنه نو په دې ختم پويږي چې له دواړو انسانانو غوتی یوشان کېده مشي له ازا چې دا کرخه ستار دی لاص دا کرخه نو معنا دا چې دا عملم چا کړره تا کړل ورسد و زختور د تفت لاانداز تخفت بلله لا قادرې ناله انو سو بناانه بلیې د انسانو ارا د لري انسان ل یف جوه امامه هو ل ی ذبه به چې تزیبو کې ما اماه من الباس چې د مخې طر روانې قیمت نه تپوس کوې د یا نه یوملقیامه چې کله به د فایزا برق البصر اوکل برق البصر تحیر البصر چې سترګه حیران شي وخصف القمر او تورہ چې سپومای لټکویر الشمس سپومای به لټوریږي ها لټکویر الشمس نور به تور شي سپومای تو به دټوریږي ساينس دانان لا نن وای دانان لا نن وای چې د فلکیاتو د دې عملیت انتهاء دارځي به رانه ختمې ښه د دب فلکیاتو د دې عملیت انتهاء دارځي به دا رانه خاتمه ای انا مونږ وچی اسلام د فاندامينټاليزم او د بنیاټ پرستانه د قلې قمه د پار راغې ساينس دانان چې یو نیم زر کاله بعد ریسرچ کوم شي ترڅې قران ډېر په دا ذکر کوله ده ښا از شمس وکورات چې انجام جام به د کائنات دالې چې نورب سکیږي تورېږي ساينس دانان نن تجربه سره ثابتای هلکه خدای نه مني قران نه مني خو تجربه ته دا وای چې څه به کیږي نورب تورېږي چې نور تور شینوس پمایبه هم چې دای تور دله ته نړۍ د میګنېټایزم اثر بوم ختم شي په دغه کمقناطیسی اثر ده که هغه بوم ختم شي او چې مقناطیسی اثر ختم شي یا زیات شي نو دې په یو بل ورمنډه کې ښه نو ساينس دانانو وی ټکر به پیدا کیږي او قران هم وی وجوم الشمس والقمر وتصادفہ د دې دواړو په یو بل سره زبردست درزه شي د قیامت لوی حال سره ازېم ایکسیډنټ ته سشي لوی ایکسیډنټ نور د یار د سلاک کې ځای کی دومره لوی گاډي چې دا دومره ديار د سلاک ازمکه پاکيزه ایږي ناغه چې یو بل لوی گاڑی د اخلاص نو دوړې لګاړي چې یو جنگیږي ها نو ټول خلک ته شنت اورمنډه کې قیامت را ده سراغ قیامت ا دغه گاڑی چې یو جنگیږي مروش موږ باندې ان زکه الله تعالی وای لاندې ورته ګوروي فایزا برق البصر او کله چې حیران پاتیش استرږي وخصف القمر ا تورش اس پږمه زکه اس پږمه کې غزان لرنا نشته نور القمر مستفاد من نور الشمس وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس اجمک ریشین ورس بوغ ما ادواره یوځه اته سو دفه تکری پیداش تکری پیداش <تصفح> <تصفح> نو زدا دغه زوردار اڪسیډنټ چې وشي دا ستیز आवाज به وکنه هه اسی تیز आवाज به دوه ګاډي چې جنگي سومره دز دلته وری دیش دلته وری دیش وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الْإِنسَانُ وَيْبَاِنْسَانُ يَوْمَ اِذِنِ الْبَدَا وَرَزْ اَيْنَ الْمَفَرُ های خدای دا تیختی زائی چرتا دی سوشو اینا المفر چرتا دی تیختی زائی کلا لا وزر کلا نشتا دا تیختی زائی کلا نا نا نا لا وزر لا خلاس ولا فرار اس خلاسی او تیخت نشتا <pineapple>. <argument toast SMS> الارب بك يومئذ عرب سنا تطدا ورسبان المستقر المرجو جاي قرار ده یعنی رجود ینبہ انسانو خبر بور کویش انسان لپدا ورس بما دا اغ اش قدم فعلہ چه دکړی دی واخر و ترک اپری خو دی دی نې ریکړی دار کړی دی او دابه حرام کړی دی او دار فرس پری خو دی دی بما قدم بما فعلہ وما ترکهه بلیل انسانو دا ترقیې د په یونونه به اوبانندې چې خبر خو د بل قووت نه وررکول شي د او په خپله پهې خبره پوهږي بلیل انسانو بلک انسان غلانفسې په ځان خپل بانې بسرهتون په خپله به پودون کې ولا اگر چې دی بلوانې کوې غزروونه خپل په ځان به او سره دی به غزروونه اندده کوي یا رون دا کار د کله دنده به وسپ ځان پوی او کله خومیده کله خومیده الله تعالی انسانو په خپل ځان په خپل گواہی اگر چې لګیا به حضورونه بړ یره جی بیان ولو انداز ده ولو القا خدا به پزان به پوی او میچ دا کار میکړي اب بیا به لګیا حضورونه بړان دي کې ولو القا مغازيره لا تحرك به دا جمله موترزه ده رسول پاک تعالی الله تعالی څه فکر من کېږه ما خدایدار شي نه خبر وي او الله بداغي ام باور کوي خبر باور کوي فكذلك القران ينبئوا قران هم دیللا خبر ورکوي خدای یې منینه لا تو هرک بیر انسان بیا بیا حرکت مور کوي قران باندې جب خپل لا لتا جلبه سر پار بیا بیا حرکت ورکه لتا جلبه چې تا جلو کې پدی باندې انله <سؤال> غلی نه اطاک سره مونبانې لازم د جمعغه هو ف قه جمع کوله د قرآن په زستا کې وقرآانه هو تکراره اتکرار د د پررمزانان کې بیا د بیا اصللا ته جب من را ته نو رمځان کې بیاتهسې دوره کوه د مونږله لیاجب دا خوجیت تبی دیستا قولو عمل او ستا تقیر د د پاه شرحه ده نه بیا سلام فرما نه اوتیتلقرآ مثل هم آتا قرآن راک لے شوی دے اور دے پا مثل را تا احادیث راک لے شوی دے کالا دے تعلق تا دا آغا بل یوری دو لے انسان سرا چه دے دا باس نا انکار کئی بیا دا جون نا انکار کئی کالا نا دے پکار ولدان انکار بل تحبون الغاجلتا خو بلک تاسمو بساتی الغاجلتا دے دے تلوار سره تیرے دن کی دنیا سره دا دنیا چې پہنچ لد تیری دی و تذرون الاخر انکار کوی دا اخرت نا وجوه یوم یذ د دې تعلق فیضا بسر سرا. پا کم داستر گی گی تر فیضا بر قلب اثر سلا چې له کمرز د استرګي بقیر اوزی چې د استرګي بقیر اوزی نو وجوهن بازم خونه په دا ورځ باندې ناظره تر تعذبی الی ربیا ارفلطنا نظره کتل کی به فیرون الله خدای بویني رؤیت د باری په قیامت کې ثابت دی انده اهل سنت تفصیل سره مو وېلو ها مساله ضريه الباري ووجوه يميزن اباظيم خنه فدار زباني باسراتن صبربي بصرديتوي وي تسرير وغدا غنيع نل كافرانو مخونه بالتا داسيخه شول بيتي برودي كافرنا بالتا شول برودي ووجوه يميزن باسراتن تظن ان يفغل بها فاقره تظن تعلم تعلم تو ان یو فله بیایا ان یو فله بیایا چې عمل به کوه شي صاحب د دی وجه سره فاقیه ح سطتن فاج ختن ت سرو فقراتې ظه د غرې ش پرې وتونه ب تا د دا معلومی ت جلل مخ بیننی یله تعله ووی مخاطب ته رسول پارک ده چې طب به هلته پاغې پوېږيتهونو چې د سره بس معامله کول چې د فاکرې او فاه اغ ووهل دي چې د مللا تررمتهه چې دله بس داسې زار ورکئ. لا تیر بهلهته اسپان کار مات او دلا تی چې د سر ماې غل متییال بیا دغسې بجه سکه دا کنرل ور دینملا تیر د ملیوانات ولو چې دا سره دا کنرل ور دی دا دماغ بدل له نملا تیر د نو دماوې یو وظم دی او یو دا دماغ دی دا تیر دا ووز عمه یا اغه سپینل کارت دنه دا سنټ چیرمن ته چې چی دماغ کله نی ان بیا د سنټ چیرمن سي اکر موقام صدرې ښه د سنټ چیرمن نو دې بیا اوس دې دماغ کله وودشي سره وودشي نو بیا وود اوس کټوایتي بای وود نه ده اگر زانه او وود نه لري اگر زانه موچ شلو خوب کې او وود نه لري په ډډه و موږونه وود ده وود ده ځکه خوب عبارت ده د دماغ او تاتل چې دماغ مو کار په خو ده هي او سکټوای چې د دې وګرید ازانه وګرو او مته ځان نو شو دا ډیوټي دماغونه ده په خووب کې دا ډیوټي نه چانه اسپاینل کارډ ده دا دا دا کنټرول دی او کوي د جستري اړې را لې دا شې ده کنه دا وګتسي دا سوېل مل حیوانات هم نه دي ویني که زوالو جموولم په دې بوي وایي په دې انو دا دا دا دا فقرو زهر وکړه اسپاینل کارډ انو دا ټول بدنیا دا په دو ولار دا ټول قوه دا په دو ولاردي موتیادې ولستا کنرل دي دا د کار دی اوغ ستا کنرل دي اا. او بعد د کنټرل دي داس کار کله ګ وړ شو نو بس بیا چان مللا تمات شي بیا دغه سر متیاد د دغ سر روانيلو دماتې دغه سره رواني بعد د دغسې خارجېږي خوسینو او انسینو عمل پر اوسی عمل پرخوا هغ نطف نه جوړه. او الله تعالی چې سورې تاریک په صلب تذکرې کړې د فائنل کارت تذکرې کړې جو من بین الصل حالان کې نطفه جوړول دا خدای خصوصیتونه کړې دا غنور په عمل پوهیږي کنه کنه پوهیږي دا خو د مشاهدین هر وخت ییږي کله مینه بیا مشاهده کوي صحیح جوګا نه والته فکتوري لا کېدلې ده بس او لګي یو کته پورت کې یو ها یو په برابر بل په کته ان لګیره نطفه خدای نسبته صلب ته ځکه کړې چې دا عمل ډیپند ټول په فائنل کارت باندې کاس پنل کارت نه بس عوام د سر اوږدي ټول فنشن ختم شي زه که صلب ته نسبت کړی اخرو یو من بين الصلبه ځان پوهیږی په جدید علوم باندې خدای مو رکا ها قرآن او جدید علوم دغه یو بل فرتزاد پیدا نه کېد قرآن د فطرت کلام به د فطرت خلاف خبره نه کوي دا بالکل فطرت روان دی دا بالکل فطرت خوازار نقطې باریک ترجمه او اجازه نه هر کې سر بتراشد قلم دري دانه وجه و زبااس تظنو أي ف بها فكره كل ددي تع تحبون الغاجه سره سر. دي نهدي په کار معبد دنيا سره ن پ اذا ب لغة الطاقية کله چراسي داروخ الطاقية دي چند غته کمت نرخه چند غک منته غرجلو د م غګلوو کله چراهسيې داروخ ات تراقیہ چرتا چن غلط تا وکیلہ و صفیحه اتش غوالسی وقائلنی معلومه کی مریض بلکل قریب الموت خلک و غټی وړه صحیح شو نو چاپیر خورته بلا عزیزان او قرباو زنانان ناست ها نو چاپیر او شور زوکی او چغی الی ڈاکٹر بلل استاد طالب کو جماعت کې به اوس د دې پټن لګی چې څه غل چا ده خدای چې شو ان الله تعالی په مجوډ چو وکی چې خوواله شي پته نه لګی چې څوک وي وکیل ا چغهواله شي مرق چې څوک د بچګول کډټر حکیم صاحب استاد بصاری صاحب د چغي چاپیر د چغي چاپیر استاد زړیاله ادیګ چې پلا رساق ایږي صاحب استاد وکاله یادی چې پلا دینه اکثر استاد استاد اکثر د واده پرې جو کوم پاتې ښه نه دی ویلی امام استاد چې په نکاوخ لبیات او استاد ټول را لې اخلي نو ورته تا ویلی نو سږ گڼونو کونڅیدم زره وک سږ گڼونو نو سټه په ګرکا هانکه بایات چې امام د ټو نوڑاند یادی کا چې کاغذ کللی کی چې ټو نوڑاند نوم د چاولی کی د امام د اماموستا نو چې بیا سایخېږي نو یو طالب وستا استا ودو کی نو یو طالب چارو وست یو طالب په پلاره ساغه تا نو طالب په سره استاد راشد مونږ بابا خو نو چې سور یاسین ورته ویل کلو موتاکو سورة یاسین. علیہ سوره یاسین یا نبی علی السلام وای چې موتاوت او سوي سوره یاسین چې دې اخر مړیږي نو چې اوریدلی نفل شفاعت قاهری چې سی اوریدلی نفل شفاعت قاهری چې توحید پاکی له باندې مرشقه دا څنګه سره مسئله یاد وکړه نبی علی السلام وای چې موتاوت او سوره یاسین وای اما ځوتان چې وډکه ان سوره ملک وای نو سوره ملک زکه وای چې نفل شرک فل برکات ته پکې او سوره یاسین مړی زکه چې نفل شفاعت قاهری له پکې اخر شرک فل اقیده ده اخر شرک چې په کې مرګ باندې مړیږي نو نافه دو ورکی شرک کوي اج په لوی مرکب باندې مړيږي بیا نافه دو لوی شرک کوي ښه له علت څنګه افسه تاسو وای تبارك الله ذی ولغوی په حکمت یې پورې ښه حکمت دې راځي چې کله په ورکی مرکب باندې مړيږي چې خوګ دې نو نافه دو شرک په برکت کوي اج په او اتفاق پر پاغرز اگیلا سورې یاسین ویلو اندره بڅڅي یو دل <سؤال> پورو کوله کاکا ساوخته د په بهم له شورو یو اسین ول قران حکم لکه منو تلم او اوغه سړې ورته غل نه افتي چېرې دیبا دا بسم اللهینو بهم زلبانه بیل نو بهم زل اخلاص کا نو پدریم زل بیا شروع وکړه دریم زل ناغه ویر دا دریم زل په کې نو چې دریم زل باندې خلاص کا لکه بابا خمر به وښه نو په سلورم زل شروع وکړه ناغه ور ترانیز شو ورته استاد کاکا خو مرشه کاکا یان مڅایجه سبق بس کا کا مر شو دی ان دو ور ته زو په کاکا وختې پوښیم چې مر شو دی خو زو کاکا لپاره نو ما خنونه سوره یاسین کې سبق خلاصو زه خپل دور پخوم ما ته مو قراره په لاس سبق پخو سوره یاسین پخو هم لرې دا سوره یاسین له ولا اله استاد راول چی یاسین ورته وای اول ډاکټر ته راولای اول حکیم ته پسه وقيله صح وقيله بس ویناکې جنو ویناکو لښ د قایل امتیاز وكيل او ويل شي دا خبر من راق من ور پسه سکتدا تا پر الله تعالی جو تعبیر کای کنه نه قران کی چر د سکتی تی دی دغه زایبه حسرت دا سکتی والا وقف تی ندال حسرت مخای مخای ور اغل تا اغل تا تستپیرش ها قالو یا ويلنا مم باسن مم القدنا هل تحسرت گورا قال ما خطبكما قال تعالى نسكي حتى يصدر الرغاو و أبونا شيخ الكبير شرطة جسكتة هذا صحة صحة صحة تريد قائل كرده صح ندلتاهم بقائلين لجياري صحة تأسه بوقف امنا ويقول جسا سكتة ولا وقف فيولي ده ده دا. سدكي دا خدا يبن بيگانا ده دا سدكي قولا جسا سكتة جسا نجل يقول قالو يا ويلنا من بغسنا من مرقبنا هاز صحيح لكساة جرانا نشي قَالَ تَعْلَى نَسْقِ حَتَّى يُسْدِرَ الرِّغَاو وَأَبُوْنَا شَيْخٌ الْكَبِيرٌ صحیح شو؟ عدلتا! وَقِيلَ مَرَّاقٌ دا سینک، شو کنا؟ کنا شو پوئی؟ دا گور ای قرآن کی زر تا سکتی دی، سو دی افسسے؟ ہاں؟ دا حفظ پا قرار صلور دیسا لولو مکم دیده؟ ہاں؟ قَلَّا بَرَّا عَلَى قُلُوبِهِمْ بس کېక్తره ولم يجعل له عوجا انې عوج دا ګرځول دي قران کې کوګوال حسرت په فکر دي پاګه چا ارشاد دي عوج عقیده ساتل دا سه خبره څنګه کتن شي پو وکيل من اراك سوق دي بچو انکه ان قران خون نه کتني ان زموږ يوم القر ديال بلار مرده بلار مرده ان بز خو سره اطلاع را کړی ان جنازې له بزمن مسفقین خو بک تاسو پسوبې راشه په دوانيمي راشه درازم جنازه به دوه بجې نه ها مستمره تسله خو دوه بجې وي په کوم دوه بجې مشکل ها نه نه غوډ باندې روز خدا دهسه دا ځان فریاست دي چې زمونږه دا سنت دی ولن تجدل سنت الله دې کې تحویل او تبديل نشته چې مونږ په آخري ورځ باندې ماځګر نه رسو وایو ما خام پوره خا اندې د پرواز چې د کلي دې خلکو تاسو روړای کړي چې کلي دې خلکو داصله ډوډۍ کړې به که تاسو له یو غټه میخه لاله کړې ده. اوس ته پاتره راځي یو غټه میخه او څوب وړه وړې راوډيادله په خی لګياله. هغه دې او غوخه له په خی، هغه ربانه خوري. هغه د لازم مون طریقه ده چې په دې خی زم ماځيګر نه رستو وایو. اوس پاتنه چې اخلاصيګه نقلاصيږي. زکه نه خلایته یې سبا به ډېر وایول. انا ها څنګه خلاصيږي؟ یو ګرانګان له فرد. ها څنګه دا دې یو یو له فرد ایمان امتحانه ده. وَكِيلَ مَنْ رَاقُ وَزُنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقُ وَزُنَّ وَأَيْقَنَ الْمُحْتَذَرُ وَزُنَّ ذُن فمانا ده يقين او زمير راجل ده محتضر, ده محتضر, ده محتضر ده قريب الموت ده وَأَيقَنَ الْمُحْتَذَرُ وَا يَقِنْ رَاقَ لِه ده مُحْتَذَرَ عَنَّهُ الْفِرَاقُ شَ دَعْجُ دَوَالَدِ مِنَ الدُّنِيَا وَالْتَفَتِ السَّا وال تف اللتفه تف اللتفاف خواګور وال تف پهته سااقو به سااق الله تعلا وي چې پرې دا ې ډترر ماټرم ولا مله مست کوو وال تفته ساو به ساخ یو ګوره د پاهته چې را پ بس ګوره هغه دا محتظر و کهه بس داسې لجیاوي کله داسې یو لاس را غونی بل په کله یو خپه ا کله بل خپه او بس بلکل چې د دوړه خوونې سا که دته بلکل داسې یو بل سره دواله یو ځای ش تب وایگنی چاوتر لیو زائن والتفت الساقو بساق اچھو ملسق سیدہ پندائے دا پندائے سرا والتفت الساقو بساق التسکا التسکت الساقو بساق ام ملسق شو پندائے دا پندائے سرا الارب بکنو رب ستا تیوم ای دن پا دنگو رضبان علم ساق چلول دی اچھلی دل دی مساق مزدری می میلے دا ساق یسو کو زہاب مانا بانے والے فلاس فلاس ودکا و لاس والله فلاس ودکا انو دو لاس ودکا الرسول فلاس ودکا و لاس ودکا و لاس ودکا و لاس ودکا ارسول و لاس و اللہ انو نئی تصدیک ده پیغمبر کرده ده یا ورتا الرسول باسی یا ورتا القرآن وباسه. تصدق ولا صدق الرسول انی تصدیق د پیغمبر کળે و لاس وللا انی عمل د سڑی توپ کળે و لاس وللا عمل سره مونز دے سڑی تو عمل نی اقیدار رسول فلا صدق اقیدار رسول نو عمل نو. عمل د عمل د سړو نی عمل د فلا صدقا ني تصديق کړې د پیغمبر فلا صدقا ني کړې د پیغمبر ولاس ولا او ني مسګړې دي ولکن كذب سیکړي دي ولکن كذب تکذيب د قران او د پیغمبر کړې دي وتولى واعرض اما کي ته ګرځوللې ثم ذهب الى آلي ثم كان يذهب ثم كان يذهب اب يعودې چې تب کلا بار تکذيب إلا آلِه قرقلت يتماطوا يتبت يتبختر في المشي انه دا بیان دوا کې دی دا بیان دوا کې دی نبی عليه الصلاه والسلام به داسې بیان کو دعوت په الله طرف تور کو نو سرمایدار او جاگیردار کافر هغه ورته پاسید ورته به استاد خبرې زموږ زين کین راځي دا څه صدق یا نوسی خبرې کې تکذیب به او کله پیغمبر بیا بروان شو اجي تبه نه داسې لاتی برنفس غني بروان شي نه ما ډېر لوی حق او سم مزا سم مکانا یزبو الى اهلی یتمتوا اب یاو چه تبکو اقپلتا یتمتوا یتبخترو فی المشی یتبخترو لوکی بی تکبر کو اولا, لك اولا افسوس دیتال پارا بیا افسوس دی سم اولا لکا فا اولا بیا افسوس دیو بیا افسوس دی ایخصب الانسانو ایگمان کا انسان ان یترکا صدا چه پریب خودی شدی صدا محملا بلا حسابت دغاسه مبره خدشي منامو تا لا يسال تا بوص بتكولشي alam alam yakunutfatan ayanu de nutfa mimmani indamani yumna yusab fi arham khodaya wida de ibtedada naw chide mamiwa alole basho fi arham ki alam yakunutfatan mimmani yumna thumma kana ghalqatan kana ابياق رضي دل وغلق فخلق فسوى فخلق فسوى فسوى الله فخلق مانا فسوى الله انسانا فسوى ره الله انسانا فسوى اعزاءه انو مسورك دل اللہ تعالی انسان برابرق الاعزاء دل فجال من الزوجين الزكرا والانسا انو گرزوله دل الزوجين جورا از زکر والعنسا نر او مادا علیس زالکا آیا نده ده اللہ تعالی بقادر قدرت لنکی غلا پده خبرا ان یحیی الموتا چی جو اندیکی ملولا بلا هو قادر غلا زالکا بلا هو قادر غلا زالکا او ده قادر ده پده بان نو حاصل لسورت ده اول لسورتنا تر یسعلو کا ایان یوم القیام پوری شکایت دے کافرانونا او زجر دے دوی بانے پاقی در دوی کے فائضہ بارے قلب و سر احوال د کیامت لا تو حر رک بی رسان کا جملا موت رضا چلک اللہ منبع دے نو قرآنم امبا کئی او پس دے درے متعلقات راوڑل بل یریدو لانسان تر یوم القیام پورے دے سرے متعلق راوڑل کلا بل تحبون الغاجلہ او وجوه يوم يذنب نافره دا متعلق راړو د ف اذا برق البصر سره بیا کله اذا بلغت التراقيه حالت د مرګ زکر کو فلا فضق ولا ثلا دا بیا متعلق راړو د بل یرید الانسان ایحسب الانسان دائے دا تکرار کو د مضمون د اول د صورت چې د باستان انکار کوي نبایت چې د اعاد قیاس کی په ایجاد باندې سوره ادھر یا سوره الانسان دغه ترقید له مضمون په اعتبار په سوره قیامت قیامت کې تخویف ورک دغه نمونه دا قیامت کې خلق ذکر کو دغه نمونه د خلق دا او د قیامت تخويف صرف په تخويف دغه اصل دعوا د قران دا وڅ کور اس مربک وذین بعد به طریقه دا رواني چې یو سوره کې به تخويف فقط او بلکې به تخويف ما اصل المدع حاصل دی یو سوره دا اول نتر کفورا پوری نمونه دا دا باس با دا الموت دا ایجاد ان آتدنا تخویف و خروی دے لبرار بشارت دے ان نحن نزلنا غلیکا متعلق دا دا الاطا غلال انسان سرا چه دا ذکر دا نمونه او امزال د قرآن د تبلیغ د مسلح د باس و توحید دا پارا دے انا ها اولائی و دا په کفر بانے باعث د دو دوی دو دنیاداری داری دا او آخر کے بیان دارے چرس حد داقیدی دا, دا پاردگی دا یو صورت کافی دے انہا زی تذکرہ خو ایمان دا موقوف ته په مشیط دا باری باندے حل عطا ولل انسان قد مزا تاک اکسرت حرشوی دے ولل انسان ولل انسان پا جنس دنسان حین من الدار يو وقت زمانينا لم يكن شيء مذكورا چه نو ده يو على يسكر غلال افلام نو يال فلام جنسي دي نو زمانا مراد ده آغا چه آدم علیه السلام ده الذي كان في توينن غجين الحين من الدارنا آغا زمانا مرادنا كان في توينن غجين او دوه ممانا تاکید سره تیر شوه دی او ول الانسان په هر فرد انسان باندې خين من الدار یو وقت زمانه لم يكن شنو دي شيان شيان يوجد زقدر شی معنا اصطلاحي او لغوي ډوळे موجود فل خارج ده دی موجود نو خارج کې مذكورا يُذْكَرُ عَلَى اللِّسَانِ چي ذکر کول شه په ژبې باندې ان خلقنا الانسان مونږه پیدا کړی دی انسان من نطفه الامشاج د نطفه مختلفنه امشاج د نطفه مختلفنه پرمز او اومس پرمز او اومس دا پرمز دا ویده نارینه نطفه کې ادا اومس دا, دا ویده زنانه نطفه کې دا اګایوی اګه جرثوميوی بدی زرګونو لکونه وګي سره یو غه اغه په دی پوزیشن کیوی چې هغه د غلوخ ته جرسومي وکي هغه یې ګټه مممنه او عادتن یو جرسومه نه یو جرسومه او کدور نه نوته نو دو بچو غلوخ کوي کدري وند نه نوته د درې بچو غلوخ کوي او شکل هغه متعلقه هغه ته یو جرسومه نه نوځي نو دا نه جرسومي او دا هغه اتوماتیکري ختم شي دا یې نوطفه ام ان خلق من نفتین امشاژ ان خلق من نطفت موږ پیدا کړيدي من نفتین د نفې امشاژ مختلف نه نهب تلی نخته بو امتحان کو دبانې فجاغلناو نوګرزو دمون د سمیغل دا سمغین بسیررن دا بسورین حاس ورکي دي. ان نه هدنا اوله برابر ابرابر کې د ته صله اللار ما شاکرن وه ما کفوره فون ما شاکرن په ش دی یا شاکر وه اماما او یانا شکره کافر ان تدنال کافرې نه دا قرینه صاره ده چې فاکون والله امر موجب د د باری نه دی کنی بیا کوفر مري د باې ګي ولا اره لخوا بعض د ان اعتقدنا ان فادر دي وکړه چې انسان په بابد ایمان او کفر کې مختار دی ان هدينا هوسبيله موږ برابر کړې د تلار نشر دي يا شاکر يا کافر ان اعتقدنا هو کافر شو سره معلوم تهي کوا کوا ملایکې غړا کوړه باندې راځ ان اعتقدنا موږ تیار کړې دي لکافرینا کافرانو لپاره سلاسل بهلې او ان وسلاسل ولان د تیر شو چې په خونې په فينال نو دا بخپوکې جوړ شي او اغلال چې سټ او سر او لاس په وزه تل شي وا اغلال او زنجرنا وصغيرن ونارن متلحبا او اور شغل زن ان لبرارا تا کسره مکان خلک یې شربونه سکل بکې مل کاسل بکاسل په پیمانو باندې په مانه د شرابو قده توي په پیمانه د استلاحینم بکاسن پا پیمانا بان لے من خمرن کان امیزا جوها اچیوی بخلط دے کان خلطوها چیوی بخلط دے کافورن کافور یخلو تو هم ناسو فی المشروب زمان الحر دنیا کیم دا غا کافور دا خصول برد د پال خلق ممشروباتو کی استعمالی یو دا بویوالا کافور نه یو بل کافور دیالتا کم سیب سرو گو رئیقا ویچ گرمی ہوئی نو